God kväll på er alla internetkrigare, samuraismidare, expomuppar, allihopa som lyssnar. Det här är Radio Framåt som sänder på en söndag för ovanlighetens skull. Det är söndag den 14 oktober och det är avsnitt nummer 19. Jag heter Dan Eriksson och med mig har jag som vanligt Magnus Söderman. Och det är jag det som sitter här redo bakom mikrofonen. Och jag har med mig Jonas Stegärr. Jag sitter också redo bakom mikrofonen och kladdad. Nej, du får ju hitta, hitta på något eget att säga. Du Nej. kan ju inte skälla min, mina lines, vad är detta? Jag funderar på om vi ska ha någon sån här paroll också ungefär. Vi är tvärt emot Café 44, vänstern. Vi tycker abort är mod men kött är gott. Just det, Det var Kanske. ganska bra. Café 88. <laughs> Där är vi igång. Där kör vi på den. Mm. Um, vi har massor att uh, prata om idag Först lite formalia uh, Det har hänt lite nytt på hemsidan Vi har bland annat bytt ut uh, kommenteringssystemet Om någon bryr sig uh, Det är numera Discus som det kallas Som är en form av branschstandard numera uh, Och det går nu också att ringa in till programmet via Skype Tidigare bara via telefon Och då lägger man till Radio Framåt på Skype Genom att använda namnet Radio framåt som ett ord Skype stavas S -K -I -P -E, S-K-Y-P-E Skype mm. Om ni inte hittar det nu då är ni inte värd att ringa in um, Ni kan också ringa Nej, som det, vanligt det skulle, inte, det skulle inte bli något bra samtal ändå om man inte kan <laughs> Det skulle bli väldigt konstigt På telefon kan ni ringa Men det är också ett nytt telefonnummer där uh, Och då är det 08 51 97 00, 00 Det låter så jäkla proffsigt När man har fyra nollor på slutet Jag är så ah, stolt ja, det är så. över det numret vi betalade bara 25 000 för det Men det, ni har ju donerat pengar så det är inget problem Det gick det nog vettigt i alla fall ja. <laughs> um, Och man kan också hänga med diskussionen på Twitter Genom hashtag Radio Framåt Det finns också en grupp på Facebook En sida på Facebook Där man kan ställa frågor och liknande Där finns det också nu en omröstning Och det är med tanke på att Det nu är nu i söndag, vi sänder på söndag nu För att jag ska iväg på en konsert imorgon Som jag tyckte var väldigt viktig um, Och um, då är omröstningen helt enkelt. Vilken dag tycker du att Radio Framåt ska sända live? Tycker ni att vi ska sända på söndagar måndagar? Ni kan också rösta på att det spelar ingen roll för att ni lyssnar live hur som helst, eller det spelar ingen roll för att ni lyssnar ändå allt i efterhand. Så in på Facebook-sidan Radio Framåt och rösta. Så kanske vi bryr oss om vad ni har att på. Vi <laughs> behöver inte vara för demokratiska jämt. Men det är kul att veta. Så, och här under kvällen igår och morgonen så har vi nåt av eh, väldigt tråkiga besked eh, om en för oss god vän och kamrat som heter Jonas som var med om en mycket tragisk olycka igår kväll och eh, eh, vårdas på sjukhus just nu eh, tillståndet är stabilt, inte längre livshotande är det vi har fått veta eh, och Ja, våra tankar är såklart med, med honom och hans familj och alla hans vänner och, och, och bekanta. Mm. Ja. Ja. ja. Det är tråkigt att börja så, men uh, vi, det, vi behövde få det få det ur oss. Uh, så låter vi alldeles för nedstämda så är det därför. Men... Uh, han är en, en stark person och jag är övertygad om att eh, han kommer tillbaka även från det här. Ja, och det verkar ju som att till skillnad från många andra stackars människor ute i, i samhället så är våra Facebook-vänner också riktiga vänner med tanke på den uppslutningen och den, eh, den eh, omtanken som har kommit och visats där också. Mm. Så det är ju skönt. Mm. Ja, vi får hoppas, och det tror jag för sig inte, att, att det inte bara stannar vid Facebook utan att vi faktiskt ställer upp för både honom och, och hans familj här det tror jag inte man ens behöver oroa sig för det är så pass många människor som är, som bryr sig här så att, och han har, det, han har ett stort nätverk av, av människor som bryr sig så att, det behöver vi inte oroas för mm. Nå um, senaste veckan har det um, hänt om vi ser lite gladare, har det hänt något uh, extra trevligt eller kul hos dig Jonas? Uh, nej, du får för jag nej, frukt inte säga nej, nu. du måste ju vända på det här till något jättepositivt. Ja ja. <laughs> nej, alltså inte förutom att det har varit äh, vackert väder och äh, jag har jobbat äh, så jag är nöjd med det själv och det ja, nej, vad mer kan man begära? Äh, barnen har fått äh, höst då som de har det här i Storbritannien på två veckor så att äh, äh, ja, nej, men det det är bara bra. Ja, Magnus, vad finns det för något att rapportera från Stockholm? Alltså, jag har gjort jättemycket i veckan. Jag var hemma sent flera dagar i rad. Jag sovit för lite. Men jag kan inte minnas vad jag gjorde nu när jag sitter här faktiskt. Jag har ingen, jag har ingen aning om vad jag gjorde. Men jag vet att det var upplyftande saker som, som fick mig att bli glad i alla fall. Och känna att saker och ting händer och är, är på väg Har du Men... varit helt nykter? Alltså, om du inte minns ja, någonting. det är ju det att jag har, och det är det som är lite oroväckande att jag är nykter och minns ändå inte vad jag gör mm. äh, och det, är det, det är som på att nykterhet kan, kan liksom vara en kick i sig liksom, sådär. Det kanske är så att, att det är en kick i sig Om jag börjar supa kanske jag kommer ihåg saker Jag, jag ska testa det under nästa vecka äh, och göra det mesta mer eller mindre onykter så får vi se hur det gick mm. Mm. Ja, det kan vara en grej Ja, jag, jag börjar bli lite orolig för mig själv Hur mycket den här radion betyder För att jag eh, drömde om radio framåt i natt Och eh, det var en mardröm <skratt> Okej okay. Jag minns inte detaljerna Och jag vet att att lyssna på andras drömmar är Ibland det tråkigaste som finns Men kontentan var i alla fall Att jag satt fast på ett tåg Och vi skulle sända och det gick inte Och jag försökte sända via telefonen Och det gick inte heller det var helt kört och folk ringde och var upprörda Och det var totalt kaos Kanske tog jag radion på lite för stort allvar Jag vet inte Men det var, det var precis som i en film Att man så vaknar upp kallsvettig Alltså jag blir kallsvettig nu när du pratar om det För tänk om det där skulle hända Det får ju liksom inte hända Det är bara så vi skulle, bli, jag blir också skulle så. Ja. Och eftersom att sändningen Går via min dator Vi pratar alla in och så ut via min dator Så skulle jag försvinna så skulle den inte ens kunna sända ändå Alltså det skulle, skulle det hända då skulle du sluta med att det blir som i den här Frankenstein-filmen ni vet när, när det är hundratals med, med högrepar och, och facklor som står utanför, uh, utanför ens hem både på, både på, på Orkney i Tyskland och i Stockholm här och skrika efter våra liv så att, nej du Dan det där får du nog uh, se till att det aldrig någonsin händer ja, här, jag, jag kommer nog att drömma mardrömmar om, om din dator innan uh, jag har öppnet sen Min dator? Nej, det är inte din dumskall. Det, det, det är dans dator som är det viktiga. Det, ja, det, det är sant. Det är den som, som alltid är din dator. <laughs> <laughs> ja. Du har ju framåt hem i historien den Så där. nu verkar vi vara tillbaka. Um, ni som märkte det att vi var... Vi fick något tekniskt strul där som gjorde att vi inte sändes ut på de här internetvågorna. Hur som helst, det är alltså hem, dags för hänt i historien den här veckan. Uh, och um, vi börjar för väldigt, väldigt länge sedan. Och vid år 439. Vandalernas kung... Geiseric intar Cartago och gör staden till centrum för sitt rike det här är väldigt, väldigt länge sedan mm. det är väldigt länge sedan Cartago gick sedemera under mm. Jag ska, ska det också sägas att Cartago var inte det uh, Cartago som, som, som är känt från de puniska krigen det, uh, utan Cartago var en, en allt romersk uh, stad då, sen, sen uh, flera hundra år tillbaka Mm. Så att uh, man ska inte förknippa Karthago med, med, med Hannibal och med den liksom semitiska, fenisiska kulturen som, som fanns där det, det, det är alltså inte den... Uh, det är Cartago, samma, samma plats, ja, men inte samma, samma ställe som... Alltså man kan säga, samma det är samma, samma plats, samma namn, men inte samma i alla fall Nej, precis. Samma plats, men absolut inte samma, samma civilisation, äh, inte samma kraft som, som äh, var Roms ärkefiende äh, flera hundra år äh, dessförinnan, utan, utan Carthago var en, en, äh, en romersk stad. Eller? Ja, eller, eller vad? <laughs> alltså, Catrago är inte minst känt för, för då, eh, att ha varit Roms absolut främsta fiende i eh, antiktid. Mm. Och eh, de flesta förknippar det med, med dess kanske eh, främsta härförare Hannibal. Men, men det här är alltså på, på vad blir 200-talet före Kristus. Um, så so, so Katagos 600 år senare är, är en helt annan uh, en helt annan stad det, det är som att säga att Istanbul idag det är ju Konstantinopel som, som, som det var på medeltiden det är precis samma grej uh, absolut inte, därför att då var det Östrom, uh, Konstantinopel alltså uh, centrum i uh, uh, det bysantinska imperiet och så sen förvandlades till en till Liksom till turkiets hus då Och det är ungefär samma sak här Varför Magnus? Jag tycker det är så mäktigt att bara kunna spinna vidare och så där. Sådär svart mycket på den här saken det är liksom, Vi kommer aldrig ha problem att hitta något att prata om Nej men, men det här är inte Det är liksom inga oväsentligheter Det är inte kattskit eller? det här inte. bara fan Hör man, hör man om Cartago första gången Och det är liksom åh, långt tillbaka i historien Då tänker man på Hannibal Och, och han som, som tog elefanterna över och, um, Nej det var Jo, det var Hannibal. Ja, det var Hannibal. Ja. Jag tror jag såg i någon tecknad film någon gång Det gjorde det. <laughs> okay. Men ja. menar ni är Hannibal, Lector, eller? Ja. <laughs> Hannibal ja. Lektor? Hannibal ja. är Lektor. Lektor. Okej. Okay. Vi flyttar oss. Uh, jag kan till... bara nämna att, att den stora kyrkofadern Augustinus till exempel. Han, han uh, var ifrån Nordafrika men var helt och hållet romare och uh, uh, sig i, uh, i Cartago, det är där han, han utgick ifrån och uh, han, han hör till de latinska kyrkofäderna inte de grekiska, så så pass latiniserat var var Cartago på, på 400-talet när det... den här vandal, uh, invasionen ägde brum Sen var det slut på det roliga i Carthago, kan man säga <laughs> Ja <laughs> Okej, okay. Asien, eh, år 1600 Så har vi slaget vid Sekigahara Det mest legendariska slaget i japanska historien Då, nu får ni ursäkta uttalet Alla våra japanska lyssnare Tokugawa Ieyazu Vinner en stor seger och kan ena landet Under Tokugawas Shogunatet Ungefär Intressant faktiskt, Japan är intressant och samurajhistorien också är intressant Tycker jag Personligen i alla fall ja. Så att eh... Ja, det hände då det. Där hade du inte lika mycket att spinna vidare på, va Jonas? Jo, ja, jag har sett 20. <laughs> ja, det. Det är väl från den här tiden. Ja det. ja, det. Det är tv-spel också. Men här nästa grej, där kan nog Jonas ja, spela i ett par timmar om man vill. Ja, nästa, nästa grej kan vi fastna på hur länge som helst. Vi, ska, vi kan ju uppehålla oss där en stund. Men vi ska göra ett program som helst inte går över midnatt. För det skulle vi kunna playa på länge som helst. Men 1793... Den avsatta franska drottningen Marie-Antoinette. Hustru till Ludvig Vem. Nu ska ni kunna det här. Jag kan. XVI. Det Avrättas med guillotine under franska revolutionen. Det var mm. dumt gjort. Ja, det, det var uh, naturligtvis barbariskt och vidrigt. Vet um, ni att uh, Axel von Fersen, en svensk... Uh, en svensk herre försökte föra ut Marie Antoinette och dennes make, men misslyckades med detta, tyvärr. Denna smake, alltså Ludvig sextonde kungen. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja, vid vilken fransk stad stoppades de? Det var, jag kan inte uttala namnet på så där bra som du, så att jag tror du får säga det. Varen. Precis. Ehm, ja. um. Ja, nej, det, det är mycket som kan sägas om det där. Uh, vi, vi pratade lite grann uh, i förhandssnacket inför det här programmet om hur mycket tid vi ska lägga åt franska revolutionen därför att det är en väldigt viktig uh, milstolpe i, uh, europeisk, uh, i det europeiska förfallets historia. Mm. Uh, men vi får nog anledning att återkomma till det. och Kanske, uh, kanske vika en timme eller så, så småningom. Uh, om, um, om några månader så är det uh, jag 220 års uh, jubileet av um, Ludvig IX:s uh, avrättning så att uh, vi kanske kan ta det kan ta det då man kan säga så här i säger alla fall. jubileum förlåt. Mm, nej, jag vet inte vad man ska säga alltså. mm. uh, vi, vi minnet så. Mm. Uh, en, en, en intressant sak som jag kan lägga till här det var när jag satt och bläddrade i eh, nästa Vemsters bok eh, angående franska revolutionen i första kapitlet här, så tas det upp eh, ganska, ganska väl underbyggt att det vi har lärt oss i efterhand så att säga, om, om Marie Antoinette och eh, Ludvig är att de skulle varit jävligt dåliga och eh, utsugare och det var så hemskt för alla och, det var, ja, och så vidare, så vidare. Men, och att folket var emot dem men, man kan se här i, i den boken så tas det upp då en massa källor och fakta som, som tyder på precis tvärtom. Mm. Att det inte alls fanns det där missnöjet som man hävdar och så vidare. Och att, att hela franska revolutionen därmed då skulle ha varit någon form av eh, ja, arrangerad och utav eh, mindre trevliga krafter- Absolut, och, och här kom vi in på sådana grejer som, som skulle ta, precis som Dan de sa det skulle ja. ta så lång tid att, att, att gå in på här men äh, Marie Antoinette var så, så, som äh, var österrikisk äh, prinsessa äh, ska sägas mm. äh, hon, hon förtalades konsekvent Ludvig den var en, en väldigt, väldigt ja, av allt att döma av alla källor att döma, en väldigt, väldigt sympatisk man, lite tafatt väldigt, väldigt snäll Uh, Men en svag uh, monark på det sättet. Och det, är, det, det är någonting som han som delar på många sätt med, med uh, Karl I av, uh, av England som uh, avrättades uh, ja, ungefär 100, ja, nästan 150 år innan under den uh, engelska revolutionen. Um, som också halshögs då inför, inför uh, en, en stor pöbel. Um, han var också en, en i grund och botten mild och, och, och snäll människa. Um, men hur som, så. så, så uh, alltså, propagandan mot, mot Marie-Antoinette hade hållit på väldigt länge. Um, och där fanns sådana liksom, historier som halsbandsaffären och sånt där. Men vi ska inte snöa in på det. Men, men, men, men vi lovar att återkomma till detta i, uh, i slutet på januari. När, när då det här 120-årsminnet av um, Ludvigens sextondes avrättning ja, precis. Alltså. Ja, blir all anledning att återkomma. Um... Vi går fram bara 17 år i tiden, 1810 så hölls den första oktoberfesten i München i Bayern i nuvarande Tyskland um, även om man kanske inte kallade det oktoberfesten då det var ju egentligen man firade uh, bröllopet mellan Ludvig den I av Bayern och uh, prinsessan Therese av Sachsen-Hildburghausen. Uh, det har sedan utvecklat sig till oktoberfest som är Ja, ett fylleslag kan man säga <laughs> Nej men det, det är ju Det är en jättestor fest här i Tyskland Och det firas över hela landet Men framförallt i Bayern Men den stora oktoberfestet i Tyskland Är ju så självklart så sönder Kommersialiserad nu att Det är i stort sett bara massa turister Mycket amerikaner som är där Och, och festar Och de har ju höjt priset på öl varje år I år kostade En mass, alltså en liter Öl kostar 11 euro Oh. Um, och nu försöker de ju sätta något stopp då Som man inte ska kunna höja mer Problemet är att de är tvungna att höja För att de som hyr ut marken Höjer äh, hyrespriserna mm. varje år vad mm. det... ligger, ligger euron på nu? Ja, uh, ungefär 860. Nej, så du menar att det kostar nästan 88 kronor för en, en liter öl. Jo, men det är tydligt. Oh, <laughs> Räck Nej, jag Jo, men du får ju betala kanske 5 euro för, för en liter öl annars. Nej, mm. Det är mer än är dubbla skandligt. priset då, nej, men det är det faktiskt Magnus där, Och där är svenska ölpriser fullständigt uh, groteska N När man är tillbaks och, och, och går på något ställe i, i, uh, i, I Stockholm Och får betala typ 70 spänn För en stöd liksom. Jag tycker det är bra Och då är det så dåligt Sprit upphänd också Vi ska ha ett systembolag Annars så superfolk i hjälp sig Det visste ta, till och med ta sig till Ja Jo, men det är en helt annan sak. Alltså... Han propagerar för systembolaget. Alltså... Nej, han Perspektiv. propagerade för att supa ner germanerna så att, så att de kunde slå ihjäl oss. Okej. Okay. Uh, för att vi hade svårt med spånka. Men uh, nu går vi vidare där, tycker jag. <laughs> det är en annan diskussion i alkoholpolitik. Vi skriver det på att ta upp listan. <laughs> ja, den är ganska lång. Nu. Oops, den håller vi någon fredag kväll. Så, 1901 så uh, lämnar den första svenska Antarktis- expeditionen under Otto Nordensköld Göteborgs hamn med fartyget Antarctic. Någon som har någonting att tillägga där? Nej. Inte, inte mer än att det är synd att man inte får lära sig om de här upptäcktsresandena och sådär. Eh, alltså i skolan. Nordensköld har väl i alla fall fått några gator efter sig men... Jo, det har han ju fått. Har han, mm. fått. han inspirerade ju eh, även Sven Hedin. Eh, eh, som sen blev en, en fullständigt okänd idag nästan för många <kör> upptäcktsresande. Ja. Däremot så finns faktiskt Sven Hedinstraße här i Berlin. Ja, det är typiskt. Fortfarande alltså? Ja, det finns fortfarande. Trots att han stötar kontakter med Hitler. Ligger den bredvid Adolf Hitlerstraße? Nej. Finns det är, den kvar? Nj, men, uh, den, nej, men den heter inte så länge. Det som hette Adolf Hitler-plats heter nu Theodor Heuss-plats som jag inte minns helt fel. Men alltså, typ sprängde inte bort hela platsen bara. Det är typiskt tysk överreaktion. Alltså, det, det är ju bara en rondell där nu så jag vet inte. Det var, såg ju säkert annorlunda ut förut. Okej. Okay. 1923. Ähm, Walt Disney Studios grundades av Walt Disney. Mm. Bra. Tog sedan att smera över av uh, en uh, judisk Person. Men det var ganska sent i försäkringen. Ja, det var sent. Men, men, men grejen är, alltså det är lite, lite mysko faktiskt med äh, Walt Disney. Nu får folk rätta mig om jag har fel, men, men äh, faktum är att i Tor Bonniers memoarer så skriver han om när äh, Walt Disney och hans bror var på besök i, äh, i Sverige någon gång på jag kommer inte ihåg 2030 30 talet uh, Och skriver där att det, det var två trevliga judepojkar från uh, uh, Amerika. Mm. Annars vet jag att man från, från liksom uh, ja, framförallt nationalistiskt håll i USA har framhållit Walt Disney som, som någon som verkligen stod för uh, Apple Pie och amerikanska... Liksom, Mm, protestantiska bravärderingar liksom så där. Um, men, men, men det, det är en uppgift som, som är lite, lite knepig, jag vet inte varför Thor Bonnier skulle hitta på det eller om, om han skulle ha misstagit sig på att uh, de här var judar Och alla lyssnare jag hävdar inte att Walt Disney var vare sig det ena eller det andra så att jag är inte inne på några sådana här konspirationsteorier som att betyda att, att månlandningen faktiskt ägde rum. Och inte har skett sedan 41 år. Eller något sånt där tokigt nu. Uh, utan jag bara relaterar uh, vad, vad som jag vill minnas står i uh, Turbonjers memorial. Det man vet är ju dock att uh, Walt Disney nu vägrade. Uh, han vägrade ingå i den här stora kartellen, kartellen av filmbolagsdirektörer som fanns. Och han blev sig att satt på. Ja, nästan satt på fattighuset på grund av att judarna uh, konspirerade emot honom. Vilket sedan sist gjort att, att äh, företaget gick över på något sätt. så är det mera. Äh, så något hade de i alla fall emot honom. Ja, fast det kan ju vara en del liksom affärs. Äh, ja, ja, så kan det vara Och sen det... vad gäller Bonnier där, så kan man kanske fråga honom varför han skulle ljuga ja varför inte Jag menar äh, Det var ja, ju en del. De brukar inte säga att folk är judar om de inte det. Ja, Adolf Hitler kallar de ju judar då och då så att eh, det hände väl. Mm. Ja. ja Jag tror inte vi kommer fram till någonting här nu. Um, 1945, överste Juan Peron genomför en statskupp och blir Argentinas ledare. Vad säger vi om Peron? Jag hade skrivit med... Roberto Fiore här nu så kan han prata lite. <laughs> det hade vi aldrig fått tyst på. Eh, han hade mycket att säga om det. Det där kan du nog Jonas bäst. Mm. Alltså, Peron hade ju varit uh, uh, militärattaché jag för mig uh, från Argentina. Då ska man tänka på att Argentina uh, har en nästan till överväg en del, i alla fall väldigt stor del uh, italiensk befolkning jämfört med de flesta andra sydamerikanska länder som, där, där, där de flesta har haft ett spanskt ursprung så, så, så har och, jag menar förvisso många sydamerikanska länder har, har haft liksom en, en, en stor italiensk befolkning men den, den har varit alldeles ovanligt liksom, stor och tongivande i Argentina så att det, det är nästan som ett, ett broderland på andra sidan Atlanten för många Italienare och argentinare. Då som um, Men, men alltså Peron var militärattaché uh, under uh, Mussolinis Italien. Han, han blev väldigt inspirerad av de här nya sociala modellerna som han skapade. Um, väl tillbaka i Argentina så... så uh, så skapade han en, en vad ska vi säga, tredje väg mellan eller bortom rättare sagt kapitalism och kommunism som var socialt medveten nationalistisk och på många sätt liksom föredömlig. Sen Sen verkade han inom, ja, han var inget helgon och han, han, han eh, verkade inom en, en, en korrupt kultur som, som Sydamerika har haft tyvärr. Men, men, men eh, han gjorde ändå väldigt mycket, mycket gott och eh, inte minst hans eh, syster hans Eva, eh, då är som eh, är då känd som är vita. Som har blivit en, en sån här modern eh, ikon. Eh, och spelas av Madonna på. Eh, mm. fast, och det är ju likadan Fast hon var fascist. Mm. Mm. Så att um, hon är en sån som är, är liksom för stor för att man ska kunna kasta ner den i. Minne slålet. Okej. 1977 så kallade Dödsnatten var under de tre fängslade RAF-terroristerna Andreas Bader, Gudrun Enslin och Jan Karl Raspe gemensamt begår självmord. Eller? Eller? Precis. Det tror jag ju vad jag vill om jag ärligt talat. Även om jag inte är någon större anhängare av rådtagare med fraktion så tror jag ju inte att de gick självmord i alla fall. Ja, alltså, Rotarameefraktion för de som... Alltså, i Sverige är de kanske mest kända då för ockupationen av Västtyska ambassaden eh, eftersom att det skedde i Stockholm. Eh, där man då mördade två ambassadtjänstemän och sprängde ambassaden också. De, de är nog inte i Sverige mest kända som, som uh, RAF eller fraktion utan, Bader utan Bader som Badermindhoff-ligan. Bader ja, mm. mm. mm, precis. Som de har kommit att kallas då efter deras ledarefigurer eller mest kända figurer i alla fall. Ulrike Meindhoff och Andreas Bader. Eh, och sen, eh, sist men allra viktigast. Få. Men du, skulle du säga någonting? Det, det är du som är Tysklands... Eh... <laughs> Tysklandskännaren. Precis. Jag har inte så mycket att säga om RAF. Jag kan säga att det kom någonting gott ur det och det var Horst Mahler. Mm. <laughs> jo, men vad, vad, vad tror du om själva... Alltså, är det rimligt att, att de mer eller mindre synkront och Jag har ju sett upp på du har blivit sig. nu så jag vågar inte prata om såna här konspirationer <laughs> Jag tror på allt Allt tror jag på Okej okay. <laughs> ja, jag, jag vet faktiskt inte Jag är alldeles för dåligt insatt för att uttala mig i det mm. Mm. Men låt oss gå till det viktiga 2001 Skänder det Hammarby IF säkrar sitt första SM-guld genom att slå örgryta hemma på Söderstadiet med 3-2. Oj, oj, oj. Jag minns det som igår. Fast det jag som... inte var på plats. Det är helt, det är så tragiskt. Vi var utanför och försökte få ta på biljetter. Svarta börsbiljetterna låg på mellan 5 000 och 7 000. Jag tror 5 000 var det billigaste vi blev i är du allvarlig? Nej, jo. Tyvärr. För, att titta, för att titta på Bayern alltså. Ja, jag vet. ju Nej, det var man för såklart. Ja, såklart. Det var många Göteborgare där som hade tagit sig upp och ville säga örgrihta. Du vet Dan, det där som alltså, du missade där, det är det som kallas för once in a lifetime opportunity eller moment. Ja, för... det är inte once in a lifetime. Det är en gång på typ fem. Uh, three ja <laughs> <laughs> Ja, Just nu ser det inte ut att kunna ske inom kort Men jag minns sen såg matchen på krogen istället Tillsammans med en AIK-are Allt är bara så konstigt nu när jag tänker tillbaka <håll> uh, Och när matchen var slut fick han en blöt kyss i pannan Och sen var det in till medbaraplatsen Och sen är det bara dimmigt i en vecka Jag vet inte. Kul var det Och vi får hoppas att det någon gång kan ske igen Grattis i efterskott. <laughs> tack, tack. Ja, precis. Jag tittar alltså helt seriöst på klippet på YouTube minst alltså minst en gång i månaden, säkert mer ofta än så. Mm. Så fint är det. Ja Det är dags för lite musik. När vi är tillbaka ska vi snacka om lite som har hänt den senaste tiden. Det blir lite svenskt och det blir lite Ravenswing. Det är AstroLensesvör. Ja. Så blir det. Vi är tillbaka om en eh, liten stund. Det stiger en sång över svearnas land Slätterna, bergen och skogen Den sjunges som männen med svärdet i hand Som fördes in. Det finns av nordmännen sett Med nordiska lagar och nordisk rätt. Det stiger en sång över svearnas land Slätterna, bergen och skogen Den sjunges som männen svär Tidens land Där modiga män Knytar trohetens band Så bygga vi Riket av nordmännens ett Med nordiska lagar Och nordisk rätt Så. Välkomna tillbaka till Radio Framåt Skönt med lite musik mm. Först var det Svensk Ungdom med Det stiger en sång Och sen var det Ravens Wing Med Fading Memory Och um, Gillar ni musiken Stöd i tisterna Köp skivorna Ni vet hur det låter Det är bra mm. Det är viktigt um, Vill ni delta i diskussionen Så mm. går det bra på Twitter Hashtag Radio Framåt Det finns även Radio Framåt finns på Facebook ni kan lägga till oss på Skype Radio Frammat heter användaren och ni kan också ringa in till programmet på 08-51-97-00-00 Jag tänkte att innan vi går vidare och talar om lite nyheter och sånt där från veckan så det uppstod en diskussion efter det senaste programmet angående ett uttalande från dig Jonas och det berörde månlandningen. Tänkte lika bra att vi reder ut det Vad var det du sa för någonting? Ja, alltså det jag sa var att jag, jag tycker inte att den äh, vad ska jag säga, officiella versionen av, av hur den ska gå till är särskilt övertygande äh, av en mängd äh, olika skäl. Men äh, alltså det som är bekymmersamt tycker jag lite. Grann. Jag välkomnar absolut att folk kritiserar. Vad jag och ni och, och, och så säger, det, det är inte, inte alls det. Men det som är lite bekymmersamt med de här kommentarerna är att det alltså, återspeglar en kultur där uh, man uh, alltså ifrågasätts ifall man, man tvivlar. Och det är lite otäckt. Det, jag har inte lanserat någon, någon annan teori om, om hur det var med mållandningen eller så överhuvudtaget. Jag har sagt att jag, jag tycker det är märkligt uh, att man inte har varit tillbaka på, på, på 41 år. Jag har inte sagt, vilket en del då har, har gjort gällande, att, man bara, att, att det bara skulle ha skett en landning enligt den officiella versionen. För jag vet att det var en, en, en serie landningar, men, men likväl mellan 69 och 71... Uh, och, och hela den uh, vad ska vi säga mentaliteten att uh, tror inte på det här som vi har fått lära oss därför att folk vet inte, folk har inte varit med på, på, på månen och så utan de, de, de har sett på tv och fått liksom, läsa till läroböcker och sådär så där. Uh, so, so, liksom reaktionen att om du inte tror på det här som, som, som alla vet då är du knäpp i huvudet och då lanserar du och så blir det kortslutning i huvudet hos en del och så jämför det med att uh, du lanserar teorier om rymdödlor. Uh, Nej, tvärtom. Alltså. Jag, menar, det, det, jag har ju tvärtom sagt att uh, uh, jag är inte så säker på att rymden har haft så här jättemycket med oss att göra. Men... men, men uh, uh, <laughs> det. Ja, en rolig var också den som fick det till att Ja, och nu tror inte SVP på månlandningen heller. Mm. Det, var... ja, det är ju alltid SVP som... Jag vet inte, det är ju rätt fint att vi tillskrivs möjligheten att diktera hela partiets åsikter i alla frågor. Ja, tre. men det är ju löjligt. Och sen så, jag menar, en annan aspekt på detta som är viktig är att... Alltså, för det första så är inte jag knäpp i huvudet för att jag uttrycker tvivel på uh, någonting. Och... och det. det... Det är precis samma sak med, med, med, med gaskamrarna i Auschwitz eller, eller med, alla dess, eller, eller -11 till exempel. Um, och sen så säger folk att jo, men, det här har blivit debunkt så många gånger. Det är bara att titta på nätet här. Jag kan titta. Här finns en vetenskapsman som säger på BBC eller någonting att ja just i det här fallet så, så kunde naturlagarna trotsas eftersom ja, men den typen av människor går alltid att hitta det, det hör till så att säga hela det, det ligger i sakens det ligger i sakens natur efter, efter att det på allvar började komma ut det här med, med filmbilder om den, den tredje byggnaden i 9-11, bara för att ta, eh, ta det som exempel. Alltså för eh, de som inte vet det så var det alltså en tredje byggnad som inte träffades av något av plan. Eh, plan som också Men, föll. Mm. Ja, inte bara föll mm. utan, utan den, den, den, den imploderade, mm. Liksom, mm. rasade ihop. Som inifrån, en enorm nedtagning. Mm. Precis, som, som vid den sån här drivning så när man har riggat eh, sprängmedel eh, runt om. Och det här har aldrig skett förut, det ska teoretiskt inte kunna ske och så där vidare, men, men likväl så för, för ett och ett halvt eller två år sedan så såg jag en dokumentär på just BBC med, med flera experter som sa att, experter inom stationstecken som, som sa att jo men det här, det, det kan mycket väl hända i sånt här sammanhang därför att bla bla bla bla. Jag jag, jag, jag tror inte på det i alla fall. Jag, jag, hur man än vänder och vrider på liksom vinklarna på de här fotografierna från månlandningen. Uh, Okej. Okay. Sen är månlandningen ingen big deal i sig. Vilket jag har sagt förut. Men uh, om, om jag nu hyser tvivel på den officiella versionen så bör inte det i ett klimat där Faktiskt, åtminstone flertalet av våra lyssnare, bör veta idag att man ljuger via offentliga kanaler för er om väldigt mycket. Om det mesta, skulle jag säga, i offentliga, eller inte, inte offentliga, förlåt, väsentliga frågor. Så, så, så bör inte det vara sådär jättekontroversiellt. Och dessutom så sades detta då i ett, ett program som, som sänds live- så... Ja, och jag vill bara, när diskussionen uppstod den efteråt Så var jag tvungen att gå tillbaka och lyssna Och det du säger är ju faktiskt Jag är inte helt säker På att det har gått till så här nej eh, Du säger inte att du vet Någonting tvärsäkert Utan jag är inte helt säker Det är något Precis. Så jag, jag, kan för, jag kan förstå de som, äh, som då kommer invändning att ja, men man ska inte förra sånt här för att det äh, blir bara förvirrande, och det blir för mycket på en gång och, och så där vidare. Men, men, men det är ju faktiskt ingenting vi har gjort. Utan, och jag hade aldrig drömt om att äh, liksom säga att det här ska vi ha som programpunkt, eller det här blir liksom tema för nästa program. Äh, att, äh, du vill alltså inte bli posterboy för den här månlandningsdebatten. Nej, absolut inte. Eller, jag, jag blir gärna posterboy för vad som helst. Typ, så länge får bara fischer så är det okej. Okay. Ja, jag menar det. Ja, det är bra. Um, Magnus, är det, har du något att säga? Min, ja, nu är det min tur. Mm. Jag, jag tog ju upp i, i sammanhanget så började jag ju prata om Atlantis istället då. Så vi gick, från, vi gick från månen till eh, yttersta Norden och eh, jag har lite, lite samma inställning som Jonas när det kommer till, till allt det här. För det är lite intressant, eh, om vi då tar Atlantis eh, som, som tema och begrepp så kan vi konstatera att eh, universalgeniet Olof Rudebäck den äldre som alla svenska borde känna till som då var ett universalgeni. Han är erkänd som det. Han upptäckte lymfsystemet. Han utbildade, nu pratar vi alltså 1600-talet, 1600-talet. Han utbildade, eh, eller var lärare i kemi, fysik, eh, matematik, astronomi, byggnadskonst, fortifikation, ateloriväsen och så vidare. och så vidare. Han är allmänt erkänd för dessa saker. Samtidigt skrev han en bok som hette Atlantikan, där han hävdade- att eh, Sverige eller Norden var eh, Atlantis, att det var urhemmet för de stora raserna, eh, att det var Edens lustgård och så vidare. Men då säger man att i allting var han noggrann, han var en expert, han var ett geni. Men i detta så var han en idiot han var eh, överdramatiserande och han var så här, tramsigt patriotisk. Men det är, ju, annat, det är ju inte omöjligt att vara duktig på jättemycket och sen ha fel i något. Nej, nej absolut inte. Absolut inte. Men man avfärdar det väldigt lätt. För att även sedermera togs själva idén upp av eh, götiska förbundet, utav, eh, utav många andra senare som har använt det som mytologi och använt det som någon form av... Alltså bygger mycket på det här som ändå har vitaliserat svenskheten och patriotismen i Sverige och Norden. Det var bara det ena. Sen så är det ju samma sak att det här lyftes också upp av Annen Erbe- som var alltså en forskningsinstitution knuten till, till nationalsocialisterna i Tyskland. Och Annen bestod av människor som innan kriget var erkända inom sina vetenskapliga områden- arkeologi, antropologi och så vidare. Och även efter kriget fortsatte man arbeta inom detta. Och de här personerna tog på sig att, att kontrollera och utforska de här myterna som finns- Sen väldigt, väldigt, alltså väldigt gamla myter. Vi pratar om myter från Indien, från Persien och så vidare. Och så vidare. Men då säger man även samma sak här: att när de, gick, när de gick till jobbet på måndag morgonen efter maktövertagandet och blev medlemmar i NNR, då var de galna. Från att tidigare ha varit normala vetenskapsmän så var de galna. De fortsatte vara galna, de ljög, de hittade på och så vidare tills efter kriget då de återigen blev normala. Jag tycker inte att man så lättvindigt ska acceptera den politiskt korrekta historieskrivningen inom något ämne, Nej. utan att man ska ha ett öppet sinne, man ska utforska, man ska fundera kring olika myter. För de enda myterna som man slår ner på är de myter, de idéer som ger oss vita människor en, en kultur och en historia, någonting värt att... Att, mm. ä... Nej men, alltså, jag, jag har helt med där. Sen, sen äh, jag har tittat och funderat en del, äh, tittat på och funderat en del kring äh, just den typen av, äh, vad ska vi säga, historisk skrivning om, om äh, det, det indo-arska ursprunget kan vi säga. Äh, så, som är väldigt höll till dunkel, framförallt för oss idag, det är det nog av ideologiska skäl. Jag tror att det finns anledning att misstänka att, att en del av dem, hur duktiga vetenskapsmän de än var kanske ägna sig åt lite liksom, ideologiproduktion egentligen, på den tiden. Och samma med, samma med Rudbeck, jag menar att han var en, en briljant tidig vetenskapsman du, du, du kan ju säga precis samma sak om, om äh, Svedenborg till exempel, som var, som var kanske ja. ännu mer framstående äh, vetenskapsman tidig, äh, tidigt 1700-tal. Mm. Äh, så, så med samma logik så skulle man då behöva säga att jo, men då, vi måste ta hans äh, andeskådande på, på, på fulla allvar. Nej, men hans, vi ska inte kasta hans, ut begren Nej, det ska vi inte göra, framförallt så har du en väldigt stor poäng där i att jag menar, att, att liksom sitta idag som någon så liksom njugg, jävla, eh, vad ska vi säga, politiskt korrekt eh, halvbakad akademiker och säga att e det där är ju naturligtvis jättelöjligt e det vet ju alla, det fattar ju vem som helst, det, det är inte eh, ett eh, värdigt sätt att eh, um, vad ska jag säga, bedriva Uh, någon typ av intellektuell verksamhet på utan uh, de kräver någon typ av uh, respektfullt och uh, ödmjukt uh, uh, förhållande från vår sida dessa ja, äldre giganter det, det, det kan man definitivt säga personligen så skulle jag inte ha något problem med att människor hellre trodde på att att eh, vår ras ursprung var en eh, forntida superkontinent som kallades Atlantis och de har sända hit av gud och eh, så vidare alltså än att tro på eh, vad man nu tror på idag kulturmarxism eller eh, är... hitta på saker utan teorin är väl en ja eller ute idag alltså saken är den att allting som på ett eller annat sätt ger oss eh, Någonting av det är historia. Det skrivs ner om 200 år så kommer Karl XII varit bög eh, Karolinerna I stort sett samtliga Ett, ett gäng eh, liksom underutvecklade idioter Vikingarna var ju en samling smutsiga typer Och då kommer ja, men, då det inte efter, ja. men däremot hela medeltiden Var ju bara mörker, det är alla överens det ju... Ja idag är alla om 200 år så kommer det andra vara det Och säger man, om, om någon som jag om 200 år Säger att nej men Eh, Colin 12, det kanske var så här då kommer det också en massa, men det där kan vi inte ta upp utan så där just, kan vi inte just. säga för, och det, det är ju det, det, det som är själva pudens kärna att var inte så jävla rädd för att, ja, var, att inte jävla, var inte så jävla skriv i korken och, och, och utgå inte ifrån alla dessa stereotyper som, som, som, som, som ni får lära er vad, vad vilket kunskapsområde den må vara Uh, Dan bad mig berätta här om varför jag tror jorden är platt innan. <skratt> vi, vill bara ha, vi vill bara ha någon nytta som ni kan hoppa på nu. Kör på nu bara, Jonas. Varför är jorden platt? Därför att om, om det inte vore det så skulle en massa människor ha ramlat ner för, ut för kanten för länge sedan. <skratt> det är helt det logiskt. Här. <skratt> Nej, men seriöst. Uh, jag, jag tror inte att jorden är platt. Uh, av den enkla anledningen att jag, jag har ingen anledning att eh, ifrågasätta att, eh, att jorden skulle vara svärisk eller, eh, eller så. Men faktum är att alla som, som eh, är tvärsäkra på att jorden inte är platt har egentligen inte någon som helst jävla aning om detta. Eller lite alla, men 99,99,99 ,99 ,99 procent av alla som vet att det är det tokigaste man kan tänka- har ingen som helst eh, aning om det. Um, sen säger inte jag att man ska börja betvivla alla koncept och begrepp och så där, eh, som, som vi har. Men när det kommer till sådana saker- som har utnyttjats på olika sätt- i, i eh, propagandistisk, politisk bemärkelse- och inom det eller under det så sorterar definitivt mållandningen så, så sorterar de sociala versionerna av uh, Kennedy-mordet, Palmermordet uh, allt vad ni vill. Um, där vet vi ganska lite och där har vi bara att liksom förlita oss på uh, de auktoriteter som vi vet i andra avseenden ljuger för oss. Till exempel när de säger att uh, massinvandringen till Europa idag är inte något märkligt utan det är, folk har alltid flyttat på sig och det, det är dessutom väldigt bra ekonomiskt gynnsam och allt sånt där vidare det, det kommer från precis samma håll så, så var väldigt, väldigt försiktiga med, med vad, vad ni är tvärsäkra på Men, tror jag. när du ändå vill röra på det här med och så vidare, så måste vi ta upp den motion som två miljöpartister lämnade in i, i... Förra veckan, den 5 oktober lämnades in, in. Utav två miljöpartister vid namn Annika Lillemets och Walter Mutt. Man ska inte ge narr folks namn, men det lät bara kul hur som helst. De, de här vill då avlägsna... De vill, de vill avlägsna statyer. Alltså våra statyer utav Gustav II Adolf och Karl XII från centrala delar Stockholm till undan gömda platser. Och de skriver bland annat så här i motionen. Då. De två envåldshärskarna ledde landet under olika perioder av Sveriges stormaktstid. Krig, misär och ett skoningslöst förtryck präglade denna epok. Sveriges stormaktstid var en mörk tid i vårt land så väl som i andra länder som drabbades av svensk aggression. Och det var lite det vi talade om här att man kommer att prata om vår historia som mörk och så vidare för att kunna eh, antingen gömma undan den eller, eller den. Mm. Eh, och den. Ja, de vill ju då istället att vi ska ha statyer som signalerar fred, tolerans, mångfald, frihet och solidaritet. Astrid Lindgren som och Elie Wiesel istället. Det är ju det, det, det här som alltså den här den pågående historierevolutionismen som det handlar om leder till. Och eh, jag menar, det, det, är ju också, det var ju talande att eh, armémuseum i sitt uppdrag fick eh, för en tid sedan att man skulle påvisa andra aspekter av kriget. Eh, det vill säga då de negativa aspekterna i den mån att det var elände och, och så. Jag har inga, inga problem med att man ska förstå att krig är elände naturligtvis. Men eh, just det här att man vill gå ifrån det heroiska, man vill gå ifrån eh, den tiden då vi lärde oss att, och eh, hylla våra förfäder för deras för deras strävan och deras eh, lidande till att föraktar egentligen. Och som sagt, se på det som enhållshärskare, krig, misär, skoningslös förtryck. Menar, det där är ju dumheter. Det där mm. stämmer ju inte. Precis Nej, stämmer, som den mörka det det... medeltiden inte stämmer. Nej, visst. Visst är det så. Det, det, är... det är fånigt. Och det, det, det är ett led i... Uh, en psykologisk krigföring som, som eh, vi utsätts för sen, sen eh, flera generationer idag. Och det, det, det går inte att kalla det på något annat sätt. Eh, så att... men alltså det, man, man talar ju nu alltså om de två kungar som kanske är de mest folkkära. Mm. Alltså Gustav den andra och Karl XII som jag tror att många svenskar eh, innerst inne känner stolthet över. Eh, mm. Kanske utan att veta så mycket. Men man, det finns ju med oss där och mm. det är också två kungar som nationalister under lång tid har uppmärksammat och så vidare. Mm. Mm. så det är ingen slump att man väljer dem heller att, att attackera dem som är de som står närmast svenskarnas hjärta. Nej, ja, jag sände diskussion kring vad som skulle hända med de mm. om man om man lyckades. Det var ju att de föreslog att man skulle ha som i vissa eh, baltstater har alltså eh, vad heter det nu igen? kyrkogårds alltså, för det har man till exempel i, i Estland, Lettland, Litauen tror jag, där, där statyer på Lenin, Stalin och så vidare står uppställda som någon form av minne över den tiden. Det, det som är intressant med detta det är ju det att de står ju där för att de störtades, det vill säga att folket gjorde sig av med det förtrycket, folket gjorde sig av med den onda tiden. Eh, vad det gäller Gustav Adolf den Store, vilket är hans offentliga korrekta namn, och Colin eh, XII så, så har ju de aldrig råkat ut för det, så att säga. Folket gjorde sig inte av med dem för att de kände sig förtryckta, utan snarare tvärtom så reste statyer över dem för att man ville hedra och hylla deras minne. Sen kan du aldrig jämföra, det här, det har, vi, det har vi pratat om tidigare, du kan aldrig alltså, du kan aldrig bedöma en kung från den tiden, utifrån i dagens hey. Precis, alltså det, det är ju som, när, jag menar det var en annan värld, en annan tid, ett annat mm. sätt. Ja. Yes. Så att, eh, nej, vi får väl se vad de gör, men vi får ju försvara våra statyer till eh, sista blodstrappen Ja, så där blir det ju, då blir det ju kärleja det, det går inte. Och, det kan vi inte acceptera såklart. Nej. Men Magnus, du nämnde också armé och där har det ju blåst lite senaste veckan. Det var ju så att Svenskarnas Parti hade en höstkonferens där förra lördagen. Vi gick ju aldrig ut med vart det var någonstans. Inte heller i efterhand. Det är helt enkelt inte relevant. Men Expo, våra vänner på Expo hade nystat lite i det där och som jag har förstått det så har väl de tipsat fackförbundet där och det fackförbundet har sen gått ut med något brev till, till armémuseet som sen också har publicerats delvis på Expo. Mm. Um, och um, där skriver man bland annat då, så här Ena dagen bjuds förintelseöverlevare in för att berätta vad de varit med om mindre än en vecka senare hyr vi ut samma lokal till nazister. Alltså, är det någon som fortfarande går och lyssnar på Förintelsen överlevare. Jag trodde den så här hypen var, var över. Ja, alltså, man blir väl tvingad i skolan och sånt där. Man inte så... ja, men då brukar de komma dit. Det är lite som Mohammed och Berget liksom, eller Moses och berget. Jag undrar hur, hur, hur, hur, hur länge de kommer att överleva liksom. För att, eh, det, det är <skratt> Nej men nej men helt allvarligt. Alltså. Det blir det... andra och tredje generationer och sånt där också Jo, jo, men, det är men, det. Jo, Fråga tyskarna, de får betala även till tredje generationens Jo, jag vet, men, men, men ja och Här får de ju, titta, de här gör Expo gör exakt samma sak som, som vissa andra här, tydligen så, så säljer då Logikförlag och gett Diaries, vilket då, då måste betyda, som då är en våldsromantisk och nazistisk bok, och det betyder att svenskarnas parti då måste vara sådana Fantastiskt. <hör> Om man tittar på vad, vad logikförlaget har gett ut och vad vi säljer på Arminius så är ju svenskarnas parti fullständigt sinnesförvirrade. <hör> ja, minst sagt. Ja, men det är ju det så typiskt det här för att vi har inte på något sätt eh, misskött lokalen. Det har inte, skett, det har inte varit någon våld i samband med det så alltså att den blir attackerad för sånt har vi kunnat peka på tidigare. Vi har följt varenda regel, vi har betalat varenda krona Vi till och med städade fast vi inte behövde Varför vi nu gjorde det Men ändå är det så hemskt Att hyra ut till folk som tycker fel mm. Det där med städningen var ju ett utslag För det här fascistoida behovet av renhet mm. Men sen att, att alltså, Jag blev lite trött på det här Hur länge ska de orka hålla på Och tjabba om lokaler Och så, det är liksom bara så tröttsamt. Och... Sen visserligen det var ju ett fackförbund naturligtvis och det är, det är klart att de, ska, de lär sig ju aldrig utan de ska alltså kolla på. Nej, men, och det man säger då från arménmuseum det är att de har ingen policy angående att de inte får hyra ut till en viss grupp människor eller en viss människor med vissa åsikter. Um, och att man Va? Nu... Lever de inte på tvåtattcentralen? <laughs> ja, jag, jag kanske inte ens har någon mångfaldsplan. Nej, mm. verkar inte bättre. men kanske inte ens är hbtq-certifierade. Förmodligen inte. Nej, oj, oj, oj. Nej men så nu ska, men nu ska de väl lova att ta fram en sån här policy. till tissarna och... Ja. ja det... Vegetarianer tvingas äta kycklingsoppa. Ja, det Man vet ju inte var de ska sluta riktigt, för att... Ja, det, det blir så här varje gång, och i stort sett... Det finns ju nu... Då de kommer det att sluta. Då de kommer det att sluta med mindre än att eh, alla lägger sig ner och dör. Eh, eller liksom låser in sig i en garderob och dör på, på egen hand som, som är på något sätt eh, oppositionella. Det är det som är grejen. Så att, även alla som, som tycker att det här är lite tragiskt. Eh, Då kommer efter er härnäst. Liksom. Det, så är det. Men sen kan vi, det är lite intressant, en helt annan grej i det hela. Det är den här, alltså tidningen Expo då. Um, först och främst har de ju fullständigt tappat alla, alla skribenter med finess. Det går ju bara ut för. Och nu den här nya stjärnskottet Daniel Vergara som har skrivit den här artikeln. Han måste ju, han måste ju slå rekord i att använda de här buzzwords. Sådana här som nazism och nazistisk. Mm i varje artikel för jag vet inte hur man lyckas få in ordet nazister så många gånger i en text som den här människan lyckas med alltså. undrar man får betalt av någon av, av ADL eller så där, för att få in ordet nazistisk mm. det, snacka om övranvänd och det roliga är ju det att det är så övranvänt så att folk gemen de reflekterar inte ens över att det står så Nej, jag tror att de själva gör sin en där För att det finns ingen som tar det på allvar längre När man skriker nazist och rasist och folkmord Utan vi, vi är så många och träffat så mycket människor på stan Och folk har sett oss och läser våra hemsidor Och lyssnar på vår radio Och vet att vi är hyggliga människor Och inte och sitter inte och äter barn i onödan mm. i alla fall Men det var ju i bra att fackklubben där kräver att Museet i framtiden ska neka <skratt> antidemokratiska, främlingsfientliga, antisemitiska och homofoba rörelser och företag att hyra. Och det där är alltså inte hur man själv definierar sig utan det är då fackförbundet som ska definiera vem som är det där. Och de har då köpt det från eh, Expo som utbildar alla till vad som är rätt Det För tänkt. bara 10 500 plus moms. Precis. Fantastiskt. Passa på. Mm. Beställ en utbildning till ditt företag. Daniel Bergera kommer komma dit och berätta hur många gånger man kan få in ordet nazistisk i en mening. Ja. Um. <laughs> det kan jävla tomt här, alltså 47. Oh. Alltså hur, hur de kan se sig i spegeln, hur, hur de orkar leva med sig själva. Alltså, det, det de håller på med Det är att med, med väldigt, väldigt stark finansiering i ryggen så ägnar de sig åt uh, ja, Alltså både statligt Och uh, på andra sätt Sanktionerad Mobbning Av uh, uh, Meningsmotståndare det, det är mm. alltså det, det, Något, något uslar är, är, är svårt att tänka sig alltså. För 17 alltså, skäms på era jävla kräk Vart är friends när man behöver dem? Men det är ju det Alltså, det, ja, alltså saken är att de ser sig inte i spegeln För de är någon form av Ideologiska vampyrer Så att, alltså, de har ingen spegelbild Det är den typen av ondska vi pratar om mm. um, När vi ändå pratar då om uh, huruvida, vad, Vem som finansierar dem och så vidare Så vill jag ta upp uh, Jonas du skickade en eh, länk till mig idag eh, mm. från Veterans Today där en eh, person... Ah, du, du kan ju berätta för att du, att du är som att det var du som fann med länken. Ja, det är inte så mycket att säga. Alltså, det, det, det är någon som, som, eh, som skriver under rubriken... Eh, nu minns jag inte exakt. A diary det är. of ja, jag, ty... chill. Precis. Mm. Uh, och, alltså, en, en person som säger att jag jag är pro-israelisk, har, har alltid varit jag är det fortfarande, sådär. men jag måste ändå liksom berätta vad jag har gått igenom eh, eller vad jag har hållit på med eh, här. Jag, jag fick sparken eh, som så väldigt många andra amerikaner i, i liksom den kris som, som har rått de senaste åren eh, så, så, så jag, jag blev eh, redundant eh, för, eh, för något år sedan och, och Ja, gick arbetslös några månader och sen så ringde en, en gammal arbetskamrat till mig och sa att jag, jag kan nog fixa ett jobb till dig eftersom du kan skriva. och uh, Ja, du är arbetslös liksom. Du, med andra ord, du är, du är sårbar. Um, och sen så lockades han till ett jobb uh, på... En skum adress i, i San Francisco, men, men alltså jobbet gick ut på att han skulle sitta och uh, sprida israelisk propaganda på, på uh, olika välbesökta uh, internetfora, vill jag säga, eller internetforum, säger man väl även i plural. Mm. Skitsamma. Um, och det var hans heltidsjobb och det var ganska liksom bra betalt och så där. Han fick väldigt liksom klara äh, klara riktlinjer om hur han skulle liksom bete sig i olika sammanhang. Sen hade de delat upp det här så att en del. Äh, jag tror jag så på hans arbetsplats så jobbade ett dussintal personer. Och en tredjedel höll på med, med, med Facebook bara. Någon tredjedel höll på med chatt, eh, fora Och någon annan tredjedel med... Jag vet inte. Eh, om det var... Ja, kommentarer på, på, mm. på andra eh, forum. Alltså det var ju väldigt så här välorganiserat. De hade ju... Ja. Ehm, Dels hade de ju en massa standardsvar på olika invändningar och så vidare. Allt som var kritik av Israel eller av judar också generellt, mm. eh, eller judendomen. Och, eh, man hade även, han jobbade mot olika eller internetforum mm. och där hade de ju då register på dem som de som verkade inflytelserika på de här forumen. Och vilka intressen de hade, och så vidare. För att mm. man lättare skulle då via privata medel och så vidare få en, bygga en personlig kontakt och försöka omvända dem. Och lyckas de omvända någon till pro-Israel, det ska vara en bonus. Och det var lite sånt. Mm. Och även då, om, om diskussionen liksom eh, gick åt fel håll, då skulle man ju använda antisemit. Eh, Ja, eller det är och... man, eller man, man skulle gå ut med, med liksom personligt man mm. skulle liksom uh, komma med tillmälen man, man, man skulle i värsta fall liksom sitta och spamma uh, med ner pår. ja det var ju helt alltså det, ja. jag anledningen jag tyckte det var extra intressant för att det var ju det här är inte förvånande, det är egentligen inget nytt under Nej, solen. det är inget nytt, jag kan bara lägga in innan du fortsätter mm. bra så kan jag bara säga att det här är bara en förlängning av den, den strategi som jag vet att judiska organisationer i Sverige har använt sig av under decennier. Uh, faktum är att uh, på den gamla tiden, före internet, som alltså är ja, typ 15 år sedan, alltså 20 år sedan, uh, ja, däremellan, uh, ett skäl till att uh, de flesta tidningsredaktioner var... Ambivalenta till att, eller blev ambivalenta till att ta in någonting som var på något sätt kritiskt mot Israel, eller kunde liksom uppfattas som, som, som irriterande för, för judar i allmänhet, var att om de, om de lät publicera något sånt så dränktes de i protestbrev, alltså mm. insändare från. från de kunde få liksom 100-150 brev och det där blev sjukande för de som, som satt på redaktionen och skulle ha hand om det uh, så att uh, till sist så, så, så fick det där effekt och, och det här var det vet alla som, som uh, hade med tidningar att göra um, i alla fall före internet uh, revolutionen uh, det här var ett faktum, så fort någonting som, som på något sätt andades israel-kritik. Uh, publicerades. Då kom mängder av ilskna brev från, från, från judar. Så det här var en, en organiserad verksamhet. Och, och det är klart att det här är ju naturligtvis flyttat över på, på, på internet och där finns ännu större möjligheter att påverka just den här vägen. Precis, det var ju bara några år sedan som jag tror att det var ADL som hade då en, en form av mjukvara som man kunde ladda ner som då tog in från massa olika nyhetskällor så fort det var någonting där Israel nämndes eller judar nämndes så kom de nyheterna in i den här mjukvaran och tanken var då att man skulle läppa till alla att gå in och diskutera i de här kommentarerna. I, till någon mm. artikel och så vidare. Um, så att det har man ju sett tidigare. Men varför det jag är blev tjusigt. då... Ah, Vad jag sa du, jag sa inget. Nej. Nej, det var jag som sa att det är, det är tjusigt liksom, mm. ja. sätt att bedriva. Jo, det, var... alltså det, är, det är väldigt organiserat. Och att jag blev extra intresserad av den här är för att jag själv för någon vecka sedan, jag har en, en sida på Facebook som man kan följa mitt arbete. För någon vecka sedan så började det komma mycket konstiga inlägg på den här sidan. Samtliga från... Facebook-användare som hade någon relativt snygg kvinna på bilden, som var medlem i massor av nationalistiska grupper. Alla var över att de var både USA. Och samtliga inlägg var uppenbart så här Google Translate eller Babelfish eller vad man nu använder. Någon datoröversättning. Och alla handlade om att jag måste sluta kritisera Israel och att mitt problem är att jag är en antisemit och så vidare och så vidare. Och så fort man äh, svarade så kom det ett svar väldigt fort, också det är väldigt så här, datoröversatt. Äh, jag tänkte inte så mycket på det först jag skickade den här artikeln. Mm. Äh, det, då var det liksom som ett plus ett här. Det var så tydligt att det är ju förmodligen något liknande här. Att det, för det var så, de, Han skriver i här artikeln att en del hade hand om Facebook till exempel. Mm. Och då följer de väl alla nationalistiska sidor på Facebook Spelar ingen roll om det är Sverige, det går ju snabbt att översätta ja, Bara ja, för att spämma ut, ut så, fort, så, för, så fort jag nämnde någonting om Israel Jag blandat upp en bild från en tysk demonstration som eh, German Defense hade haft Där de stod i, en kille stod med kippa och en med israelflagga Och den var mina de inne och direkt Och du är judahatare och så vidare Människor som jag inte haft någon kontakt med tidigare Mm. och det kändes väldigt träffande sen när man läste ja, här... men alltså det, det det gör ju också att man måste bli än mer skeptisk till alla dessa vad ska jag säga, internetmiljöer där folk skriver under pseudonym, återigen alltså för vilken gång i ordningen jag förstår att folk kan behöva göra det i dagens läge eh, men, men de flesta behöver faktiskt inte eh, göra det och eh, under den här Uh, anonymiteten när den blir gängse så kan den här typen av krafter dölja sig och verka och det gör de jag kan garantera att det sitter folk som är uh, vad ska vi säga uh, avdelade för att uh, sitta och skriva på, på, på flashback till exempel i alla känsliga ämnen och uh, kanske även en del andra hemsidor som våra lyssnare uh, frekventerar, vem vet uh, flashback garanterat mm. men, men som sagt det, det, för det är så stort uh, men uh, det, det det finns all anledning att vara väldigt väldigt försiktig ja, men alltså, med vad, Och att vad man litar på, vad man tror på att där. det finns de som då jobbar så öppet för att eller provisleriska intressen betalt Um, vad, varför skulle det inte då finnas Folk som sitter betalt för att Sitta på våra kommentarsfält och forum För att uh, så splitt och uh, det är klart Sprida det finns. rykten Och, och så det är vidare klart det finns. Självklart. Men det gäller ju att ha den, den förståelsen. Och därför så, precis som du säger, jag förstår att folk vill vara anonyma men det som skrivs av pseudonymer på internet ska tas med sju skopor salt minst. Ab absolut. Och, och alltså, ju fler som, som, som vill komma, komma bort från det där desto, desto bättre. Därför att förstå när folk vågar presentera sig helt enkelt och, och stå för sina åsikter, då, då Först då kan vi, kan vi börja återbygga liksom en, en anständig offentlig kultur. Jag trodde ju uh, att alla de här snygga tjejerna som jag ville bli kompis med jag skriver att det var liksom... Jaha, äh, ja, alltså jag blev jättelössig. Äh. Att de var på riktigt? Alltså. Ja, att de var på riktigt och att, det här att jag är så bra och sådär som de skriver och så att det är liksom... Jag känner mig lite dum nu som på det här. Speciellt att som har skickat använda kalsonger till dem också. Det tycker jag var <laughs> Ja, alltså det. Jag, just då så kändes det som en bra idé men jag vet inte nu kanske. Men vad då? Nej, säg inte det. Nej, <laughs> nej. Alltså när jag går in på Yahoo så ser jag varje gång typ så dyker det upp när jag ska kolla min mail som jag har på Yahoo då så, så, så står det liksom Katie som dyker upp med kort kjol, så där. och sådär hon, hon bor två miles från dig klicka här jag har aldrig vågat göra det för jag är gift och sådär liksom. men, men, men menar du att hon inte finns? Eller vad? Ja, men, alltså, jag men ju. men men men men men men heller, eller vadå? Men du, dam, de här 5000 jag skickade iväg till den här uh, nigerianska advokaten då, för att jag skulle få 50 miljarder, var det också dumt? Nej, nej, nej. Det kommer sen på ditt konto. Det är bara på ja. det är klart. Jag tror att det finns... Nej. Ja, det är Ohedliga det är nigerianer! Det är nej. <laughs> Vad är det här? Nej, det ska inte gå för långt. Vi tar lite musik igen. När vi är tillbaka ska vi prata bland annat om eh, Nobels fredspris som har gått till en eh, mycket värdig vinnare. Eller inte. Um, det kommer bli lite ukrainsk folksång och sen blir det lite kristen-propaganda. Um, så um, håll i er. Radio Framåt är tillbaka om en liten, liten stund. Зову всю ташину до гнездечка, как Ой, тюх-тюх, идём-тюх-тюх, золувежи беече. И зову всю ташину до гнездечка, как музика грає васку де плаче миле мигу ой чух чух і чух чух грає Тьох, тьох, та музикає, пасху де скілько плаче, милий мігу яє, уйгаю, притунаю дужу самотою, плачу душу, ширидаю, милий за тобою Ой, тьох, тьох, й тьох, тьох, тьох, соловий ще Свою всю душену, то гнездечко кличе. Ой, то хочу, и чок-чок-чок, ту музыка And I live by the sword Protecting all my people from my Zionist heart Oh father can you tell me what will happen to our race Will we all just vanish, leave this world without a trace Will we see white victory like mud blows in our face i with white man pride be a traitor to my race Now brothers don't you let them take your land away from you Stand up for your country show them what a race can do Turn and facial oh, comrade I'm sure he'll see you through Future of our children depend on me and you Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det är det 19 avsnittet. Vi sänder det här den 14 oktober 2012. Det är alltså bara drygt två månader kvar tills jorden ska gå under. Vill ni delta i diskussionen så har ni chansen att ringa in på 08 51 97 00 eller lägg till oss på Skype under namnet Radio Framåt. Delta också gärna på Twitter med hashtag Radio Framåt. Och vi finns på Facebook. Vi finns överallt helt enkelt. Så inget är det. Det är bara delta. Um, Nobels fredspris delades ut för några dagar sedan. Uh, det är tidigare delades ut till uh, fredsälskare som Barack Obama. Och nu gick alltså fredspriset till EU. Uh, hugg den som är först på bollen här. Spontana tankar. Det uh. Alltså, det är svårt att kommentera för att det, det, det är så det är så pinsamt och dumt och, och äh, skandalöst så att så det räcker inte till. Att, jag förstår inte att normen gör bort sig så här liksom årligt. År det, det, det är så dumt så att äh, äh, alltså i, det har varit perverst länge redan när man gav fredspriset till, till Henry Kissinger äh, som var <laughs> Det är länge sedan. Så, så, jag menar, Barack Obama var väl okej. Okay, men, men, äh, eller inte okej okay på något sätt. Men det, det var, det var, var inget äh, liksom, uppseendeväckande nytta alltså man, om man tittar på äh, fredsprisets äh, track record. Men, men det här är så... Alltså, vad blir nästa grej? Alltså, det, det blir förmodligen typ Internationella valutafonden för att de har bidragit till, till fred och uppbyggnad. Och liksom men men, men det, här vi, alltså det här visar ju ändå hur nyspråket fungerar och hur det här... Eh, att man ska tänka på ett visst sätt. För att det är ju som så att eh, fred i... Den mot, i liksom den här nya världsordningens definition är ju inte fred så som vi historiskt känner till det utan fred är ju när man bombar och dödar massvis med människor för att de ska bli så som den nya världsordningen vill det är det som är fred, därför är det egentligen logiskt det är för att de alla tycker lika blir ju fred jo men det är logiskt att, att ge det till Barack Obama eh, och att ge det till EU som har varit delaktiga i, i krigen i, i i Syrien, i Libyen och så vidare, och så vidare i Afghanistan. Så det är ju logiskt. Alltså, i, det... i, i, strictly speaking, för att nu, nu har vi intelligenta lyssnare som, som, som är noggranna och sådär. I princip kan jag hålla med dig, Magnus, om att det är i, i grund och samma struktur. Men det, det är inte EU som sådan som, som, som har varit äh, äh, i äh, delaktigt i. i äh, Uh, någon av de krigen du nämner I alla fall inte i Libyen Och, och uh, sådär utan det har ju varit liksom De enskilda nationerna Då Jo uh, alltså på pappret naturligtvis har du rätt Men ja jag generaliserar ja, men, Jo jag, jag vet men, men jag bara förgriper uh, um, liksom. Vi har faktiskt uh. bara första lyssnare Som kommer via Skype Och uh, han har sagt här att han vill prata om just fredsprist och EU Så att jag tycker vi tar in honom Absolut. Är han för eller emot Det tycker vi <laughs> Det vill säga, om vi får in här första gången via Skype. Uh, välkommen till Radio Framåt. Vem är det vi har med oss? Hallå, hallå. Joel Alm heter jag från Tyrese. Tjena Joel. Välkommen. Hallå. jag ska bara stänga av ljudet från radion. Ja, där, ja. perfekt. Du ville prata om fredspriset och EU. Uh, vi pratar här precis om det. Ja, precis. Mm. Uh, det var ute i ett annat program. Så var uh, uh, Jonas tror jag som sa att EU har dödsstraff i någon liten paragraf någon paragraf. Mm. Eller hur det var. Nej, det är. Nej, det är... Att ta... så, så så stämmer det i en, i en fotnot till eh, ja. fördraget så framgår det att i speciella tillfällen så kan kan man utdöma dödsstraff. Jo, och då tänker jag lite så här att ifall om fredspriset ska vara det är som Nobel, vad jag förstår, ansåg att det ska vara till nytta för mänskligheten då är det väl inte riktigt så bra att EU ska få det och jag tänker också att om någon ska ha det så är det väl nationalister som ska ha fredspriset för det är ju vi som verkar för riktig fred Mm, mm. Ja, är du, du Du tycker det skulle gå till Radio Framåt, helt enkelt Ja, eller Emil Hagberg, eller Arvras eller någon. Men det borde inte ha gått till Barack Obama som har startat. Nu har han väl inte startat något krig så, men han kommer förmodligen att starta krig i Iran. Och han har inte dragit ut något krig heller. Och sen så gick det också till han. Uh, Gud vad heter han. Uh, till uh, ANC-ledaren. Ja just det, terroristen eh, Nelson Mandela ja, mördare, precis, terrorist precis. Mm. Jag tycker att det, det känns helt fel och det här är inte vad Alfred Nobel, Nobel ville mm. Nej, alltså jag, jag vet inte vad han, vad han ville med, med de här priserna överhuvudtaget <laughs> om man ska välja Men alldeles oavsett det, så, så definitionen av fred är ju motsatsen till krig det vill säga att man, när man inte dödar människor Jo, sen, sen, sen måste man faktiskt säga att det, det, det blir lite det, det är lite luddigt, jag vet inte om han någonsin äh, utvecklade det men faktum är att äh, Alfred Nobel uppfann dynamiten som mm. dödat äh, mer människor i krigen äh, än de flesta uppfinningar han kallades ju doktor död av vissa ja, eh äh, Ja, men hur som helst, liksom, med vilka hans intentioner än var, så, så när jag håller helt med dig där, Joel, att det, det var nog inte ämnat att gå till den typen av människor som, som det går till nu. Men alltså, framförallt så äh, tanken måste ha varit att det här ska gå till människor som, som har äh, på något sätt... Med, med, med uppriktiga intentioner ägnat ett, uh, ett livsverk mer eller mindre åt uh, fredskapande arbete av något slag. Mm. Och då blir det ju fullständigt perverst när man ger det till en amerikansk president som är involverad i en mängd krig runt om i världen. Eller man eller ger en till slut affrikansk terrorist. Ja, precis eller, precis. eller EU som. Det, det de håller på med ju. Gränsning. Det är ju inte riktigt. Nej. alltså jag, jag kan på sätt och vis. Jag försvarar inte alls att man gav det till. till uh, När som man delar. För att jag, jag, jag delar uh, Magnus värdering där av, uh, av honom att han, att han uh, i grund och botten har varit en terrorist. Men, men det är ju samma sak. alltså uh, Gav de inte fredspriset till. till uh, uh, till Bäggen och ambassadat, alltså Beijing var en av de värsta israeliska terroristerna mellan, eh, ja Det har jag för mig, Jo, ja. så, så att jag menar Nej men sen ingen... kan man ju se om man, om man får väga in en annan punkt i detta när nu EU får fredspriset så samtidigt har vi då en situation där man i Schweiz eh, har upprustat armén för att den alltså, ska kunna hantera Problematik inom EU med sina grannländer, där försvarsministern i Schweiz säger att han inte utesluter att man kommer behöva armen, använda armen under de kommande åren på grund av instabilitet i EU, på grund av massinvandring och mångkultur och mm. islamistisk närvaro. Mm. De är rädda för muslimska uppror i Europa. och Samtidigt får EU då Nobels fredspris. Det säger också en del om att, att det här khateriet. Är det nog de enda som tycker att de förtjänar det? är ju klubben för inbördesbeundran och ryggdunkande. Ja, men det är ju ett skämt. Det här är ju liksom ett, vad ska säga, det, det, det, den yttersta manifestationen av ett uh, fullständigt korrupt och uh, verklighetsfrämmande system. Uh, en, en koloss på, på, på lerfötter som, som, uh, som vacklar högst betänkligt uh, redan. Mm. Så att, alltså Nej, det, det är Det är Sårligt alltså. det, det är... Jag, fick en, jag fick en Definition här från En av våra lyssnare, Thomas Ölund Som skriver att vad det gäller då Lissabonfördraget så står det Att vi uppror upplopp Eller oroligheter så har eu ju staterna Rätt att döda sina medborgare Det är det som står i den här fotnoten Eller snarare så här, det är en fotnot Till en fotnot, om jag inte minns helt fel Mm. så att uppror, upplopp eller oroligheter inom EU så har man dödsstraff mm. Mm. Ja. Kan inte ni lägga upp den här fotnoten och vad man kan hitta den på er hemsida? Jag ska faktiskt ta det som mitt personliga ansvar att, att försöka hitta det. Förra gången jag skulle hitta det så tog det ett tag men jag ska, jag ska göra det Absolut. Jag ska bara säga Jol där Joel, vad sådana saker att, att uh, vi, vi utfäster oss ibland att liksom lägga upp det ena och andra och vi, vi är ganska dåliga på det. Men, men, men, men nu är det så här att vi, vi har alla tre liksom andra heltidsjobb och sånt. Så vi, vi, uh, vi, vi får köra det här på den liksom basis som, som, uh, som går. Annars så, så skulle det här vara liksom någonting vi, vi uh, jobbar med heltid så, så hade det varit någonting man absolut hade kunnat förvänta sig. Men ja, bara nämner fixa Magnus mm. Absolut. Mm. Ja, precis. Men jag, jag jag nämner inte det nu bara alltså för att svara Joel utan för för att uh, liksom ja, det är ja. vända mig till, till uh, alla lyssnare som, som uh, mm. kanske undrar lite grann för liksom, varför uppdateras hemsidan uh, sporadiskt och uh, så där. Mm. Men, men men så ligger det till liksom. Vi vi får göra detta i uh, i mån av tid. Vi tycker det är jättekul, men det är Tiden är begränsad mm. Nu Ifall om jag Får dyka in här så är det så att eh, Vad jag har märkt så är det väldigt, väldigt många unga Och arbetslösa i den nationalistiska rörelsen Men, eh, Man kanske kan fråga Någon av dem av oss Ifall om vi skulle kunna lägga mer tid På att hjälpa Hjälpareadio framåt och på partietid På vår fritid som vi har en del av Ja, alltså det är ju någonting som vi har Alltså vi efterlyser alltid folk som vi hjälper till Och det finns massor Av saker att hjälpa till med Så det är bara maila till radioframat Eller lägg till på skype och, någonting och skriv så det finns alltid saker Att hjälpa till med, om man har lite tid över mm. så är det Okej okay, Joel Men tack för ditt samtal då Du blev Radioframmas första skype-inringare <laughs> Tack så mycket För att jag fick vara med yep. Tack, tack Joel ja, Hej då Okej, okay, jag, jag kollade här samtidigt eh, vad eh, Alfred Nobel själv hade skrivit. Då. Han hade skrivit att priset ska tilldelas det som har gjort mänskligheten den största nyttan och att en femtedel tilldelas eh, den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Eh, man menar väl då att eh, Europeiska unionen Eftersom att eh, vi inte haft Några krig inom Europa, eller ja, Jugoslavien har vi haft Men det kan man ju, det struntar folk i um, Då menar de väl att, vi inte, att efter andra världskriget så har EU då Sett till att det blivit fred i Europa Men det känns ju som en ganska torr analys va mm. äh, Ja men det handlar Det handlar om en nyspråk, det handlar om Att, att definiera vad, vad fred Och krig är och fred i fred för dem är krig för deras åsikter och idéer det är bara så ja, det, är, men det är löjligt på, på, på alla sätt och vis och faktum är att att det inte har brutit ut krig i Europa har haft att göra med den liksom geopolitiska ordning som, som etablerades efter andra världskriget Vi har inte ett skit med, med kol- och stålunionen som sen utvecklades till EU som sen eller EG först ja, och, och sen till, till EU att göra. Inte ett dugg utan tvärtom den här eh, påtvingade liksom valutasonen och, och och så har nog snarare sått fröna till, till eh, kommande rätt otäcka konflikter tror jag. Mm. Ja, och vi kan ju se utvecklingen med EU nu som blir allt mer totalitär. Uh, vi såg exempel nu på uh, ska se om jag får upp mina källor här. Nej, men det var nog meningen från början. Det är, ja, det, som det är, det är i, absolut. I hela historien, att, Där kan vi ju gå tillbaka till vår kära Greve Kallergia. Mm. Uh, ta, ta det bara det exemplet då att, att man föreslår <clears throat> en Europaregering Alltså att, att, man, att man försöker föra makten än mer till eh, EU. Att nationalstaterna, så att säga, eh, blir av med, med sin, sina möjligheter och, och eh, fattar beslut. Jo, man flyttar makten till, till överstatliga helt totalt, mm. eh, anonyma strukturer i praktiken. Ja. Mm. Det, det, men det är ju syftet helt, helt klart från början mm. Så att, och sen de här planerna låg och väntade i kulisserna eh, när eh, Sovjetunionen kollapsade, det, det är ingen slump att eh, alltså Maastricht-fördraget och, och hela liksom den utvecklingen av EU eh, sätter igång direkt efter, efter murens fall det, det, det måste folk fatta. Mm. Ja, sen finns det väl, det är väl de som har pekat på det faktum att eh, att det är stora likheter mellan eh, EU och hur det har alltså eh, hela strukturen och exempelvis Sovjet. Ja, absolut. Menar, alltså, man, man, man får ju vara bra naiv för, för, för att inte se eh, de, de likheterna eller för att tro att Uh, Sovjetunionen var ett oj, det var ett socialistiskt experiment som, som ja, gick inte så bra och det dog jättemånga och det ja, var några generationer som var tvungna att leva under förtryck i uh, halva Europa men, men sen så följde av sig självt. Uh, mm. och då ja, men det, det, det funkar inte så, internationell politik funkar inte så utan uh, Nej, återigen jag har liksom inga klara belägg för detta men det är så uppenbart ändå, och det kan jag inte ha för att jag är bara en enskild betraktare men det är, det är så uppenbart att när hela det experimentet inom stationstecken havererar då sätts hela den här andra överstatliga idén eh, igång. Och ganska snart börjar den utveckla precis samma totalitära drag. Jag ser nu på det här förslaget från Europakommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, eh, som i sin eh, den här rapporten har man eh, påpekar det faktum att Sverige har ett stort problem, bland annat i det faktum att man inte accepterar att det inte är allmänt accepterat med så kallad positiv särbehandling. Alltså diskriminering av svenskarna. Diskriminering av svenskar. Mm. Samt att, att de kräver att uh, detta ska få ett prioritet genomförande att man ska anta en handlingsplan för att ta i tur med de här uh, problemen. Mm. Samt att de uppmuntrar myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar att rekrytera poliser från de grupper. Det är ju inte bara EU, va? utan det är precis Precis samma eh, utveckling äger rum i Nordamerika, i USA, i Kanada, i, eh, i Australien, eh, i Nya Zeeland. Eh, säkert på sina håll i Sydamerika också, det, det har jag allt för dålig koll på tyvärr. Uh, i dem. Men det är, det är precis samma skit som, som uh, händer överallt Så att vi, vi, vi styr in mot en... en uh... Men vad, vad tycker man om den här totalitära tanken då? Så här, ECRI rekommenderar, alltså där vi talade om den här rapporten vi talade om nyligen ECRI rekommenderar att myndigheterna undanröjer de befintliga hindren För lagföring av fall av hets mot folkgrupp som begås via press eller sändningsmedier <här> Ja, alltså, det det. man ska inte kunna skyddas av um, pressfriheten och, och så vidare. Sådana grundlagstiftade och rättigheter måste ju uppöva. röja ska de göra till och med. Mm. <laughs> ja. mm. uh, och det är, EU, det är den egna översättningen som har publicerats. Så det är inte någon översättning som du gör nu. Nej, men det är vackert. Alltså. Men, men, men där, där har vi det. Och, och, alltså, den här uh, globala polisstaten som faktiskt håller på att uh, um, ta form nu, eller uh, håller på att inträda mm. uh, de, den kan vi liksom kämpa mot nu, sen kommer det vara för sent mm. det, um, och det, det är ja, just, det är liksom svart på vitt från hästens mun från alla håll och kanter sen, sen, sen, sen, sen kan folk eh, säga nej det är nog inte så, och, och nej, det låter lite för extremt, eller nej, det är inte så. Men faktum är att sätter in i det, det och, och det krävs inte sådär bollsamt mycket läsning, utan, utan allting finns där svart på vitt, och det händer nu. Och det är väldigt, blir väldigt väldigt svårt sen att, äh, äh, vad ska vi säga. Uh, försa tillbaka den här utvecklingen Ja det är inga små grejer heller För som, som det står också ECR i ECR, Det står så här ECR i rekommenderar att de svenska myndigheterna ändrar regeringsformen och gällande rättsregler För att uttryckligen tillhandahålla Möjligheten att tillämpa positiv särbehandling För att förbättra jämlikheten i alla samhällssfärer mm. Det handlar alltså om att, att vi ska förändra Grundlag, vi ska förändra Alltså ja. allting vi har för att in det där. Ja, det har vi gjort en gång utan att någon överhuvudtaget uttagit brydde sig förutom. Nej, exakt, exakt. I, oss. Inte en jävel inte, inte någon av de här liksom uh, uh, intellektuella i uh, våra riksmedier Höjde ett ögonbryn eller liksom uh, utlät ett pip mm. överhuvudtaget. Vilka jävla hycklar mm. Fy fan. Mm. Vi tar in ett Tling. samtal till här ska vi säga Ehm. Det jag inte alls där man precis lägga på. Någon som ringer från hemligt nummer. Vi fortsätter som om inget har hänt. Jag tänkte säga du. Hallå? Ja, nu ska jag säga. Hallå? Välkommen till Radio Framåt. Vem är det vi har med ja. oss? Hej, mitt namn är Henrik. Hej, Henrik. Du, hey, hey. du var inte med här först, men tydligen är du med nu. Jag ligger och lyssnar i lura här. <laughs> vad hade du på hjärtat? Nej, jag följer första gången som jag ringer, men jag har lyssnat ganska länge. Det ja, var kul. Och jag, ja, jag tycker. Jag tycker ni har ett intressant program och så känner jag att nu inför kommande val i Sverige. Mm. Så ska jag undra lite grann, hur känner ni vad man ska rösta på? Vad är, vad är värt och, och vad kan man göra för att? Vad kan man för, vad ska man lägga sin röst på helt enkelt, anser ni? Det beror väldigt mycket på var du, vad du bor för det första och jag menar var du ska lägga din röst i riksdagshållet där, där du har följt programmet så, så tror jag att du vet vad vi alla tre står och vad vi, vi rekommenderar <går> okay. i smått, smått jäviga då samtliga medlemmar ja. i svenskarnas saker. Ja, det kanske du hör, jag förstår jag förstår Nej, men jag, bara, jag bara anled anledningen till att fråga lite grann är, ja, det har ju hänt en hel del om man, man tittar på Sverigedemokraternas framgång och så här i, i och motgång på samma gång i media och hur lyfts fram ut och många säger att ja, men det spelar ingen om att lyssna på dem och många är på Moderater till exempel och så vidare och då, är, då undrar man, då är det svenskarnas parti som, som är, är det alternativet man antar är bra då Ja, så av egen kraft har ju Svenskarnas parti faktiskt eh, flygit fram nu på, på det under senaste året kan man säga. Faktiskt som ett, ett alternativ som människor börjar räkna med om man, om man följer diskussioner på internet, sociala forum, eh, på olika ställen. Mm. Partiet har ju tagit mer plats och så, så naturligtvis mm. så, så vindarna, vindarna blåser ju åt det hållet. Eh, Ja, det är så märkligt bara för jag, alltså jag, jag är jättedåligt insatt i det här, men jag tänkte att jag får gå, till, jag får gå till, till Källas åtminstone för att få mm. ställa frågor åtminstone, mm. åtminstone och kanske hård enkelt så. Nej, mm. ja, men vad, vad är det för alternativ? Du, du överväger ska ja, inte jag, såga, jag, såga jag, något du säger utan... Ursäkta att du har ja, men jag känner bara lite grann att jag är lite förvirrad <skratt> över medielandskapet här i Sverige och, och hur situationen ser ut. Och städer har förändrats och sådär. Och då undrar man vad det kommer ifrån. Och vad man kan göra för att få ett, någon slags mer nyanserad debatt. Och, I allmänt sådär i landet. Det behöver inte var så hetsig, man kan vara så hett. Det kan vara mer lite naturlig och avvägt så att säga. Och det är därför jag har dragit mig till program också. För jag tycker att ni, ni diskuterar på ett sätt som jag förstår på. Det mm. man saknar lite grann i, i, i media och så. Men, men alltså förlåt att jag... Uh... Jag faller in där. För det är väldigt intressant. Och det är, jag tror att flera lyssnare kan, kan, kan identifiera sig med, med, med det du, du säger nu. Jag, jag kan själv identifiera mig med det för som jag var för kanske 15 år sedan. Eller så. Ja, för jag är väldigt ny kan jag säga i, i ställa mig sådana funderingar och såna frågor så det ja. är bara så här, när jag fann då till exempel den här radia som jag lyssnar på nu en del, så tycker jag att det är intressant att följa och så här. Mm. och nu är jag lite så här för som jag ringer så ja, jag har massa frågor som ska ta upp massa tid men jag vill bara... Eh, jo, nej men gör det för att, för att det, det här är extremt viktigt att det äh, att det ventileras så vi, vi har gjort en grej av att äh, äh, bara öppna vill jag liksom ta tag i såna här saker och uh, diskutera det på ett, uh, på ett ärligt och vettigt sätt. Vi, vi ja, har... det, det känns, det känns lite så ljusskikt att ställa vanliga frågor idag att sådär. Så ja, att nej, men det... logik och göra bara sunt förnuft eller så allmän kris, mm. men nej, det kan man inte göra. Då ska det vara väldigt hysigt och fult och konstigt. Jag mm. tyffer inte mig. Liksom. Och därför så vill jag bara. Mm jag ringde och sa tack och sen bara ställer en enkla frågor om vad man ska få något ja men det, och det, och det är en jätte en jätteviktig fråga och någon som som jag sa enormt många kan kan liksom känna igen sig i. Uh, alltså det det första jag skulle säga då är att uh, du du befinner dig i ett uh, liksom tillstånd ska vi säga <laughs> <laughs> ja hörde det låter roligt men, ja. men, men alltså, du, du vet inte eh, precis v, v, vad du kan lita till lyssna på och, och sådär eller vart, vart du skulle vända dig till eh, för eh, um, alltså så här är när, när du säger att eh, det borde gå att, eh, att föra ett vettigt och hyggligt samtal om sådana här saker det, det gör inte det så fort du tar upp som, som, som vi har gjort på ett snällt och trevligt och vettigt sätt så fort du tar upp det som kanske är ödesfrågan för Sverige framför andra invandringspolitiken och dess konsekvenser då blir man stämplad som uh, extremist så att det, det, det är omöjligt att föra ett ett, ett vettigt samtal kring de här sakerna oavsett hur, hur, hur snällt man än äm, mm. gör det eller hur, hur vettigt och verserat och så där man än äh, gör det så att, äm... ja för det, det är ju ja, ja absolut det är, jag är inte emot folk jag, jag, jag, jag är bara mot dumma beslut eller konstiga sätt att äh, tvinga in folk i saker som man inte alltid tritts i utan att mm. ha någon slags öppnare debatt om det, eller omröstning om det. Men, men det är inte, det är inte möjligt. Alltså, jag, jag har hållit mm. på i i i 15 år med de här sakerna och och och, och stundtals i, i liksom ganska eh, ja i rampljuset och och jag, jag, ja, jag, jag har sett att ett klipp från SVT och sånt eller så det debatterat där på Youtube okay. och sånt. Ja, nej men det, det, det går alltså inte att mm. äh, att ta upp det här på ett uh, ärligt sätt, helt enkelt. Nej, men och det är därför vi måste skapa våra egna plattformar som vi gör med den här radion ja. så att man kan diskutera ja, precis, och precis. Nu gleder nu det från min första fråga, men du vill jag påpeka och säga att säga att jag tycker att ni, så som ni talar till varandra ni tre, och låter folk ringa in det är, jag uppskattar att det finns att lyssna på, det, man kan läsa en hel del och det, och det är en skön ton också det jag. Det jag skulle skör, vilja om jag får bryta in så ska jag säga, vad det gäller, om vi går tillbaka till det här och att rösta på ja. så, så ser jag som så här att, jag vet att det är många som står i vägen mellan Sverigedemokraterna och eh, svenskarnas parti och det kommer bli allt fler som gör det när vi närmar oss ja. valet ja. och som jag ser det alltså när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så, så kände jag det som att Sverige drog en suck av lättnad, ärligt talat. Efter det så har den här debatten du talar om, den har blivit annorlunda. Ja. Det har öppnats upp möjligheter för oss att resonera på ett sätt som som tidigare kanske inte var lika lätt. Och det är delvis tack vare Sverigedemokraterna, men också tack vare att andra alternativ som Svenskans parti har blivit bättre på att, att visa upp sig. Och där tror jag att om vi skulle få en situation där Svenskans parti bryter igenom med, med en kraftökning utav av röstantalet, precis ja. som vi nu har ökat på medlemsantalet väldigt mycket så tror jag att den här debatten blir ännu enklare för alla att föra och därför är det viktigt att ett etniskt nationalistiskt parti, vilket då demokraterna inte är vilket då svenskarnas parti är det är en stor skillnad mellan partierna. Om ett etniskt ja. nationalistiskt parti bryter igenom så kommer det här som du efterlyser det vill säga debatt och diskussion att bli enklare att genomföra. Ja, alltså Jag, jag, jag erkänner att jag är totalt oinsatt i, i, i båda partiernas och flera partier för en partipolitik och riktningar. Mm. Men, men jag, är inte, jag är inte oinsatt i hur folk talar till varandra på gator och torg och hur, hur man liksom, det vill jag fram, alltså. lysa, framhäva med liksom. Jag tycker det saknas mm. så Det är frustrerande Men jag ska ändå ta upp mer tid och jag, jag är bara glad att du får komma fram Och, och, och tacka och, och önska lycka till Och kommer att lyssna vidare Tack så mycket det var, det var Kul att du ja, ringde förfell. Ja, ha ja. Ja. Ja, hej. Hej, hej så Det där är ett viktigt samtal För det där kommer bli ännu mer nu Det är ju ändå två år kvar till valet och som du säger Magnus Det är många som står och väger Det är svårt alltså Det är svårt att inte vara jävig såklart Men om med... alltså, man säger så här, Skulle det vara negativt Skulle det vara negativt Om Sverigedemokraterna får 12% Nej det skulle inte vara negativt För den nationalistiska rörelsen Skulle det vara negativt om Sverigedemokraterna Behåller sitt stöd och svenskarnas parti Får ökat Ökat stöd Nej naturligtvis inte det är egentligen inte så invecklat som man vill göra gällande, tror jag. Och som sagt, vi kommer få återkomma till det här många gånger. Och det kommer bli väldigt intressant ju närmare valet vi kommer. Ja, men alltså, grejen är att det, det är inga svårigheter för oss att hålla rågången mot Sverigedemokraterna. För att de, de, de är ett gäng eh, idag fullständigt patetiska eh, opportunister. Så vi, det är bara så att jag får påpeka att det vi menar när vi säger det är partiledningen Och det är de kraften inom socialdemokraterna som arbetar utifrån en helt egen agenda där de faktiskt sviker sina egna medlemmar, gräsrötterna och aktivisterna som har slitit hund i 10-15 år i vissa fall. Jo, här, ska man, här finns det ju ett stort glapp mellan gräsrötterna och partiledningen. Det, det finns inte så jättemånga som Nej men de som, som har funnits heller, ska jag Alltså jag menar, många de, av de, de som byggde upp det. SD Är ju inte kvar de har, längre De är ute ju ja, uteslutna eller har lämnat för att ja, de inte orkar de. längre Och än värre ja, håller på bli mm. Så, så, att, så att det är en grej Men samtidigt så kommer det in då folk som är politiska noviser I de här sammanhangen Som, som uh, går på mediebilden Att Sverigedemokraterna är ett uh, Nationellt uh, extremt parti Och så vidare, bla bla, bla. Um, de kommer sen så småningom att upptäcka att så, så är det inte. Nej. Uh, men, men då kan det vara en uh, stepping stone sen uh, vidare till en, en, uh, ett verkligt nationellt engagemang i de här kristiderna. Ja. Och jag vet inte varför jag hade någon sån här masochistisk ådra i morse, men jag satt och kollade igenom lite av de motioner som har lagts i Riksdagen vid senaste tillfället 5 oktober. Lite för att också se om man hittar någonting Till att prata om här ikväll Och det är så att de få motioner Som jag fann eh, Sympatiska, de kom ju faktiskt från Sverigedemokraterna, det ska man ju faktiskt ha klart Men de ska ju inte ha ja. Alltså det, det, det, det är inte så att de inte gör några bra saker i ja, men Nej men någonting måste de ju för fan göra Men de har gjort så jävla lite på två år jävligt. Jo jo absolut Och det är framförallt det här att jag tror att jag är, jag är övertygad om att svenskarna, de som är trötta på invandringen och på mångkulturen och globaliseringen och alltihopa de vill ju ha en i jäkel i riksdagen. Någon som ställer de här till svars. Ja, äh, inte någon som stryker dem med hår så bara är rädd för att någon ska tycka illa om dem. Nej, nej, men, men, men problemet är att det, det uh, genomsnittsväljaren inte begriper då är att uh, uh, han inte... Jim Jåkesson och gänget Vart verkligt uppkäftiga Så hade de aldrig kommit in i riksdagen Därför att de har hjälpt sig in av Etablerade media Och det har de gjort för, Först efter att de, de Gick in på den här liksom israelvänliga Linjen Så enkelt är det mm. um, Och det fattar inte men nu, det kan, vi... man, kan man inte förvänta sig att, att, att, att man ska förstå heller, men, men, men så, så fungerar det. Nu har ju det i dagarna här också kommit ut ett internt brev som Jimmy Åkesson har skickat ut till partiets kommunpolitiker. Mm. Där han pratar om att städa upp i partiet Och bland annat så står det då I vårt parti finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra Med ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar mm. Mm. Och man, man ber de personerna som känner sig träffade då att lämna partiet omgående Annars kommer de att det utslutas Det där är ju så osmakligt Framförallt för att han använder samma retorik som eh, regimtrogen, media, regimtrogna kanaler gör. Eh, alltså, en, en extremist vad är en extremist? Vad är en rasist? Vad är en rättssavarist? Ja, är extremister. ja alltså, det är de. Definitivt. En, en, en rasist är ju eh, någonting helt annat än vad, vad alltså <laughs> i deras värld så är det som så här att en, en person som är för Sverige för svenskarnas rätt till, till existens det är en rasist. Och en rättssavarist är en människa som ifrågasätter Rättssäkerheten i det här landet Som ifrågasätter huruvida Domstolarna gör sitt jobb och så vidare Man har anammat Systemets retorik och vänder den Mot sina egna och det där är ju som liksom jag, jag, jag vill ställa en fråga alltså, jag, är, jag är kristen uh, Extremist jag, är, ja, mm. nej, jag skulle inte säga det men jag, jag, jag är kristen, jag är för Ett uh, etniskt Sverige mot massinvandring Alltså inte Uh, alla Danmark so, so, so, so, som är uh, massinvandring uh, light jämfört med Sverige utan jag är för ett etniskt förhållandevis rent Sverige jag tycker dessutom att uh, uh, homosexualitet är, är fel om inte motbjudande Jag är en extremist då enligt uh, Jimmy och Åkesson förmodligen ja. Så uh, jag menar, uh, alltså faktum är att då, då måste alla sätta sig ner och tänka efter. För alltså för 50 år sedan och för 150 år sedan och för 1500 år sedan var det här helt självklara värderingar och inställningar hos alla och en var. Är det någonting som har hänt och som är så jävla fantastiskt de senaste 50 åren som gör att vi måste ompröva alla våra begrepp om eh, vad som är riktigt och inte... Ja, vi kom det är en, fram till en att... enkel fråga. Jo, men vi kom fram till det att efter, alltså, allt som hände innan 1968 var fel. Det var ont. Det var ont. Uh, det har vi kommit fram till. Men jag är sorgast, alltså, jag tror inte på det. Jag är född 71, så att jag visste väl tåget. Men du, har ju, du har ju en benägenhet för konspirationer och tog Ja, och så. precis. Så jag är knäpp... Jo jag vet. Men Men, ändå. men alltså jag... det han måste mena, då, alltså man också nämner här det måste ju vara de personer som anser att svenskarna är ett folk. Eftersom att de, alltså ett, en, en etnisk grupp. Eftersom att det har ju svärdemokraterna frångått genom att mena då att man står för en öppen svenskhet och vem som helst kan bli svensk och det handlar om kultur och värderingar. Ja. Och, de, har sålt, de har sålt sig för en det där dragänget det är så erbarmligt ja, alltså det dåligt. är det som, som, är så, som är så tragiskt i det hela det är ju att Skäms de är dem, alltså. ju de Åkesson och i alla fall hans närmaste är ju i dagsläget inget annat än karrierister de här de ser det som sin möjlighet att ordna en riksdagspension det är så det känns ja, ja. Men, det känns som fan det, det är så det är det, det, det, fakta är, är, är tydliga och övertygande. Då kan vi ge ett exempel på det här idén om öppen svenskhet. Eftersom vi har många nya lyssnare med oss hela tiden och många som kanske inte är exakt insatta i hur vi resonerar. Men ett, ett tankexperiment är ju detta vad det är öppen svenskhet. Om en svensk person flyttar till Gambia och klär sig i gambiansk folkdräkt är han då gambian? Nej. Om ett svenskt par flyttar till Gambia, bor där och skaffar ett svenskt barn, alltså det vill säga ett barn som är vitt eh, till, i, i huden och som föds i Gambia och får ett pass, är den barnet då Gambian? Nej. Varför är då en Gambian som kommer till Sverige ga, eh, svensk så fort den har fått ett pass och varför ska vi acceptera det? Ja, och det här handlar ju inte som man så ofta vill göra till att det skulle handla någonstans om människovärde eller liknande, Utan det är ju bara ett rent konstaterande. Att svenskar existerar, vi finns och det är ingenting som man bara blir genom att födas i Sverige. Det är ju ganska enkelt. Mm. Man... Och, och, och det är hemskt alltså. Men vi är så sönderjärntvättade allihop. Ja, precis när till och med de som ska vara liksom våran röst Sverigedemokraterna, de vill framställa sig ja. som inte ens de kan stå upp för att svenskarna är ett folk, en etnisk grupp Nej Det är, mm. ja, det, det är riktigt hemskt mm. um, När vi ändå pratar om um, karrierister och riksdagspensioner så har ju riksdagsledamöterna återigen höjt sina löner sina egna löner, det är väl härligt de har fått eh, 1300 spänn till i månaden samtidigt som eh, vi ska lägga ner eh, ja, det blir arbetslöshet och man ska lägga ner Costa Boda och Orrefors och vad det nu är och det finns inga pengar att gå in någonstans men... ja, det, där är, alltså, det är också så, så, så respektlöst alltså, en, en, ett styr, en styrelse som, eh, som bryr sig om de de styr över och leder, hade ju aldrig gjort en sån sak om jag får dra ett exempel till en känd eh, europeisk stat, statsman som eh, aldrig tog ut en eh, fennish i lön- för sitt arbete utan han levde på intäkterna från sin bok som han gav ut. Eh, och han bekostade delar av Försvarsverket, eh, det militära Försvarsverket- av egna pengar. Eh, så, så får man en viss, en viss eh, någonting att jämföra med. Och, och jag såg det precis nu när, när jag satt och lyssnade så satt jag och eh, bläddrade lite- så ser jag en, en nyhet- där ett barn, en, en tjej som heter Alva, fyra år, hon fick eh, vänta i regnet med en kompis som åt frukost. Det är som så att hon är då i till arbetslösa och föräldraledig, och de har bara 15 timmar i veckan, alltså rätt till 15 timmar barnomsorg i veckan. Och då började den här flickan eh, klockan 8:30, eh, eller någonting, hur det nu var. Jag eh, börjar klockan 8, men. Barn, alltså, det det slutade med att det här, det här lilla barnet fick inte komma in till farskolan för att äta frukost för det har man inte rätt till eftersom hon inte går full tid för det har man inte rätt till om man är arbetslö, arbetslös så att vi har inte råd att ge en fyraårig flicka frukost utan hon ska stå och vänta tills de släpper in henne Nej men kom... så kommer det bli eh, mer och mer, det kommer att bli som, som i eh, Brasilien eller eh, Indien eller jag menar, jag vet inte var att eh... alltså allt all... Alla såna här begrepp om, om eh, social trygghet och att eh, staten säkert tar hand om de sagaste och sådär, det, det är det är på väg att försvinna. Mm. Och, och, och det är inte det är ingen slump, liksom. det, det är inte anonyma ekonomiska krafter som plötsligt bara slår till, utan eller oförutsägbara. <skratt> utan det, det, det är, eh, så är det håller på att förvandla hela världen till ett stort jävla sweatshop område um, mm. av rasblandade kulturlösa, religionslösa um, coolis tyvärr mm. Mm. Um, vi gör så här det var lite teknikströle i början så att vi kommer gå lite över tiden idag Uh, det vet jag att många bara är glada för Men vi tar lite musik nu Och sen är vi tillbaka uh, någon halvtimme till Då har vi lite mer att snacka om Och då har ni också uh, sista chansen att ringa in Och då är det 08 51 97 00 00 som gäller, Eller lägga till oss på, på um, Skype Det är så många saker att reda på nu uh, Radio framåt uh, så Skype vi... <laughs> stavas Skype Skype Det är alltså inte s -K -A -P som jag alltid skriver och för att väga upp den här kristna propagandan i förra låten ska vi börja med att spela Centurions Thor. Välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det första vi hörde var Centurion med Thor och det var det sen också fortfarande rullar lite i bakgrunden här är en dansk medie-telefon. Ja, väldigt vacker. Eh, nu tänkte vi ägna sista stunden här åt att diskutera ett eh, läsarbrev som kom in med en, eh, en intressant frågeställning. Och han skriver så här att han, han undrar lite hur man ska tänka på vid barnuppfostran i ett sådant här samhälle när dagis och skola hjärntvättar barnen som han skriver. Man ser till exempel hos äh, vänstern hur rike mås barn blir vågtsvänster. Pushar man för hårt med nationalistiska ideal så kanske ungen går emot äh, nationalismen och så vidare. Äh, ni förstår frågeställningen här. Äh, jag har inga barn själv. Äh, Jonas vill säga att jag är ett barn. Jag vet inte riktigt hur jag tar det. Men både Magnus och Jonas, eh, ni har barn. Och Magnus, hur har du resonerat kring det här? Ja, jag har två, två barn som är äldre nu. Eh, och tyvärr så misslyckades jag fullständigt i min egen roll som far. Eh, gentemot de barnen. Och det är någonting jag kommer för evigt få dras med. Och, och eh, faktiskt skämmas över också. Eh, det beror på... Eh, Ungdom, dumhet och så vidare. Och men, men, men Magnus, du, du fick de barnen när du var i stort sett barn? Ja, själv, ja absolut. Så berätta för lyssnarna så att de inte... Nej, vi var, alltså jag var 16, nästan eller skulle väl fylla 17 år när vi fick första barnen och det sen ett år, ett och, ett och ett halvt år senare kom andra barnen. Väldigt barnet tidigt alltså. Väldigt, ja. väldigt tidigt och jag var ju inte överhuvudtaget redo för det och och eh, jag kunde inte alls hantera det så det, det slutade med det fick en ände med förskräckelse tyvärr men nu ska vi inte så att säga eh, ska, behöver inte, vi inte grått i in det så mycket mer än så men där har där det liksom som så att jag har inte så mycket erfarenheter i, utifrån det. Men <hör> trots det, sen, nu har jag ett barn igen. <hör> som, så att eh, jag har att jobba med naturligtvis. Och eh, det här är något som är väldigt viktigt och speciellt viktigt är eftersom, eftersom läroplanen för grundskolan säger att det här är så då riktlinjer för, för grundskolan och eh, förskoleklassen och fritidshemmet, att att det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Det är alltså det som är deras uppdrag, att få människor att inse de här värdena. Att man kan fastslå det då det faktiskt pågår en jättestor debatt. Huruvida det finns några värden i kulturell mångfald är ju ganska beklämmande. Mm. Men att att så att säga man från systemets sida... Eh, förespråkar och förordar Och indoktrinerar barn Är uppenbart Sen hur pass mycket man gör det På de olika daghemmen och dagmammor Och fritidsgårdarna, det är en annan sak Men att riktlinjerna är sådana Och det här måste vi förhålla oss till Absolut um, Och uh, Jonas Du har ju också barn hur, hur har du funderat kring det här? För att det, ja, det är en svår fråga Ja, eh, alltså nu, nu är mina, mina barn är, eh, i tonåren då. och eh, de, de gick från början i eh, franska skolan i eh, Göteborg. Men sen, sen flyttade vi för, för sex år sedan då var de fortfarande ganska, ganska svå, bägge två. Och sen ett, eh, ett tag så... Eller under flera år så, så hemundervisade vi. Uh, vilket man får göra i Skottland. Uh, vilket man då alltså inte tillåts göra i Sverige. Uh, men uh, alltså akademiskt så, så, så, så, så uh, ligger de före sina... Uh, sina jämnåriga, sina skogambrater kan jag säga. Och eh, socialt så är det inga som helst problem någonstans. Så att eh, idag går bägge två i det liksom, skotska eh, skolsystemet eh, igen. Och eh, det har varit en liksom väldigt liksom, ja, smidig övergång. Men sen, sen är det ju liksom ett universellt problem där att eh, skolan mindre och mindre handlar om att förmedla... Äh, substantiell kunskap äh, Och mer och mer äh, Används Som äh, ja, Indoktrineringscentral äh, mm. Alltså det, det som är lite Jag tänker så här att Först och främst så ska barn vara barn Alltså som nationalist Så, så har man mycket Alltså det, det är mycket oro Det är mycket ställningstagande politiskt sätt och vi, vi känner ju vårt och det barkar här och vi är inte särskilt nöjda med det men någonstans där måste man väl tycker jag då i alla fall att, att, att undanhålla barnen när de är små, sådana här saker alltså de ska inte ta ställning i de här frågorna de ska inte blandas in i vår politik och de ska liksom inte uppfostras på det sättet det, det tycker jag är liksom Nej, är man, ska, man ska inte det, det tycker jag också absolut, det, det, det har jag vinnlagt mig om att, men, men samtidigt så liksom barn är, är små intelligenta personer äh, i sig va oja, och oja. Äh, så, så äh, tror jag att man gör det omvända felet att, att, att, att alltså just det där man, just det där devisen att barn ska få vara barn mm. ähm, och detta är inte alls sagt liksom, problemet med dig, Magnus. Men, men, men jag tror många tänker så att nej, de ska min inte bry sina små, små huvuden med, med, med något väsentligt. Inte, inte, inte politik och inte ens grammatik och sånt mm. språk och sådär. De, de, de ska bara få leka tills de är 14. Och, och så det, det är inte... Det, det stämmer inte heller. Liksom. Så, så, så funkar inte män. Så, så, så funkar inte banan. Alltså. De, de, de är vetgirade, De vill veta, de, de vill bli tagna på allvar. De, de vill bli. Uh, ja, de, de vill ofta komma in i vuxenvärlden intellektuellt, så, så, så fort som möjligt. Det är, det är någonting som, som man ska, ska uppmuntra. Vad det jag menar alltså, idag... där. Mm. Ja, det jag menar där är ju just. Att, att politiska sakfrågor och eh, den dystra samhällsutvecklingen det är ingenting som ska fördungta sinnen däremot att, att lära sig från början och det här, här är, liksom ankommer det på föräldrarna att att vara att leva schyssta liv och det är ju de traditionella värderingarna, det är sådana saker som, som sanning, att vara sanningsenlig, att, att, att, att inte ljuga, att, att bete sig som folk att, att eh, våga ifrågasätta, att inte ta allt för givet familjen, att den är viktig och känna alla de här sakerna att det är så att du lär inte ut om det genom att sätta dig och berätta om det utan det är att leva ett liv som är i enlighet med den här traditionella familjestrukturen och traditionella värderingarna Absolut, absolut. Sen, sen måste jag flika in det som, som uh, katolik att, uh, jag, jag fick inte det med mig från början men, men just det att uh, att gå till vikt regelbundet. Vilket innebär att man måste ransaka sig själv regelbundet. Se, vad har jag gjort fel nu? B hur ljuger jag för mig själv? och så där. Um, Det är något jag, jag kan önska faktiskt att jag hade fått med mig från, från uh, Och Det är någonting som jag har kunnat ge till mina barn. men uh, som, som jag inte själv själv. Jag tycker att det är extremt oangenämt varje gång jag ska gå och bikta mig. Men jag, jag tror att det är Um, Apropos när vi pratar om liksom, traditionella saker och sådär. Jag, jag, jag kan inte tänka mig någonting som, som är mer karaktärsdanande än, än så. Än att liksom regelbundet ransaka sitt sambete och, och gå och dig, inte för en präst utan uh, för Gud. Men det, där har det ju en, det där kan man ju se på utifrån ett helt areligiöst perspektiv också om man nu vill. Om man nu tycker att, det är, om man tycker att det är jobbigt att just blanda in det religiöst i det hela. Så att jag håller med jo, dig. Men, så men, men, men just... jag skiter i det just i det här jo. fallet. Jag bara säger att alltså, jag, oavsett om man tror eller inte så, så att det där är faktiskt en, en, en, en ett stycke känslig hygien som, mm. som har funnits institutionaliserat i Uh, um, Europa. Och, ja, men där kan eh, vi se hur, hur uh, Freud försökte, eller Freud ersatte uh, bikten till prästen med bikten till psykologen. Jo, men det, precis. Men, men det var ju inte ens en bikt. Utan, utan det handlar ju om att, att man, man, man satt och svamlade ihop. Jo. Ja. Men just det du säger är ju intressant: just det här att lära sig ta ansvar för sina gärningar och sina handlingar. Och, och du kan, sina... du, alltså grejen är om, om du om du som barn lär dig att du kan aldrig ytterst sett ljuga uh, för gud du kan aldrig någonsin ta med dig en, en, en lögn sen efter bikten och låtsas som inget utan, utan du måste rann saker i ditt samvete därför att du pratar med pratar med gud via prästen eller gudarna om man nu vill nej utan i det här fallet så är det gud jo. Ja. Jag, jag försöker bara få några få Lyssnare som inte, som inte Så att säga Tror på den guden att, att Jo men det är så alltså dumma i huvudet så, att, så, så, så, så kan de gå och läsa Eller spela dataspel Eller vad de vill göra Men, men um, i det här fallet Så, så, så är det, det Så att det fungerat för, för, för större delen av den europeiska Mänskligheten under äh, 1500 år äh, jag tänkte på en annan fråga när det gäller barnuppfostran. Och, um, och det är angående... Jag tänkte lite hur ni gör där... angående att um, låta barnen se på tv. Hur tänker ni kring det? Av praktiska skäl så har jag ingen tv. Ja, och det är mest för att både jag själv och övriga i hushållet... faktiskt slavas under tv. Det blir så när jag har tv så sitter jag för mycket och sappar... och tittar på meningslösa saker sen tog den för mycket plats också det jag gör istället är att jag har en dator vilket, vilket gör att jag kan välja på ett helt annat sätt välja vad, vad man ska titta på så att man, man ser till att välja det som är, är bra liksom. men, men alltså jag är lite snabbt sitter och kollar på filmer på datorn då? Och så där, eller? Ja, ja när jag tittar på filmer så tittar jag på, på filmer inom datorn mm. jag har ganska stor skärm så det funkar ganska bra Nej, för det, det som retade mig var att jag, jag insåg att även i mitt hem så hade alltså, så var tvn var ett altare. Alltså, den hade den centrala platsen i vardagsrummet. Och det tycker jag att våra lyssnare kan göra. Ställer i, i öppningen till vardagsrummet och titta in så ser ni att hela ert rum är mobilerat efter tvn. Mm. Man har ställt allt ut efter hur tvn placeras. Mm. Ja, men det... Det, jag blev lite illa till mods när jag tänkte på det. Och Vad, vad ger då mitt barn för idéer om en, en artificiell verklighet nej, utan det är bättre att vi tittar på det det som är schysst att titta på de barnfilmer liksom man, man tycker är roliga och trevliga och som inte är för tokiga um, och sen låter man dem växa upp istället i ett hem där, där man lägger mer fokus på musiken, på kulturskapande eh, saker, böcker rita, alltså sådana här saker som är faktiskt mm. mer väsentliga mm. Absolut, och grejen är att eh, har man tv, då fastnar barnen framför det, ja Uh, finns inte den um, uh, distraktionsmöjligheten uh, då, då uh, är de kreativa på ett helt annat sätt uh, mm. vad, gäller, vad, vad gäller musik vad gäller uh, att uh, teckna vad gäller det som uh, framförallt från... kan jag säga bara en passus där, framförallt de, blir de väldigt kreativa på att ett, slå på datorn och förstå pappas lösenord Gå in på SVT Play Och välja det, det programmet SimSim Eller vad de vill titta på ja, um. Nej, alltså för, för min del var det så här att um, Jag uh, valde som ungkar Först att liksom, ställa in tvn i, uh, I garderoben För jag tyckte att det var liksom en pest um, Och sen tog jag fram den bara om det var Typ fotbolls uh, VM eller GM eller sånt Uh, sen uh, ska jag erkänna uh, när, när barnen var, uh, inte bebisar, men 3, 4, 5, 6 så, här, tre, tre, fyra, fem, sex, uh, så uh, skaffade vi tv och uh, använde den ganska mycket för att liksom... Uh. Också sätta barnen framför. Barnvakt. Jag har, varit jag har gjort precis ja. samma sak. Det är ett, ett par timmar, två timmar så där liksom på, på, på eftermiddagen. Det, det, det, det, det är inte jättebra. Men sen, sen, uh, sen slopade vi det igen när, när barnen var i 8-9-årsåldern. Åtta, åtta, um, och det tror jag faktiskt var, var jättebra. Um, de har utvecklat sin, sin uh, musikaliska och artistiska begåvning och så där. Um, på ett sätt som jag inte tror att det var gjort om de bara hade kunnat knäppa på TV och sätta sig liksom i soffan och, och sjunka in. Ja, och sen, um, alltså vad det gäller just... tv så jag inte mest. Det jag tänker på där det är inte det här mångkulturpropaganda och så vidare. Att det finns någon eller heller. Det är inte egentligen det primära utan för min del handlar det mer om de här snabba intrycken den här hysterin som finns alltså hur det hur... är alltså, det det, det, men, det men... handlar om är det primärt för min del Absolut, det, det, det, det menar jag inte heller att, att det är liksom för att det finns en massa snusk på tv för att det, det, det gör det ju men, men, men sen skaffade vi tv här hemma för ett halvår sedan igen. <laughs> och det var efter att under, under ett par år så, eller ett par tre, fyra, fem år så har jag pestat mina grannar och kompisar <laughs> så får det är, liksom rugby Six Nations eller fotbolls-VM eller något sånt där eh, och liksom kommer till och kollat och, och nu börjar änsta tiden vara väldigt intresserad av liksom eh, sånt där eller varit på det, det av rena ja, sport eh, sportfånerskäl om det, när ska rugby bli stort i Sverige? det kan man undra, det är ju mycket är fantastiskt roligt sport att kolla på tycker jag ja, den, är, den är skitkul så det är en extremt charmig men, men som vad det gäller det här politiska och barn mm. så, så tycker jag alltså, lite grann ser det som så här och här kanske du delar min uppfattning utifrån ett katolskt perspektiv men om vi utgår från att den stora gåvan till människan från vem det nu må med vara är vår fria vilja. Det faktum att vi inte är robotar. Det faktum att vi har en fri vilja som gör att vi kan fatta beslut. Vad gott och ont. Jag menar, det är en gåva som jag i alla fall uppskattar. Ska klamma sig problem. Det är när... Nu försvann Magnus för mig. Mm, för mig också. Ja. Det handlar säkert om att säga Nu är du tillbaka. Mm. Är jag tillbaka nu? Han, tillbaka, tillbaka. Mm. Eller? Nej. Jag vet inte om det är din internetuppkoppling som är dålig. Men på tal om det här med tv så kom det ganska nyligen en rapport från forskare i Storbritannien och USA angående barn och att titta på skärmar. Mm. Och då gäller det inte då själva innehållet utan just att titta på skärmar Och, mm. Mm. Dels då så menar man att det är skadligt medan barn växer Att spendera för mm. mycket tid framför en skärm um, Till exempel i USA så spenderar skolungdomar uh, Genomsnitt åtta timmar per dag framför en skärm mm. uh, Men man menar också att när små barn som är tre år eller yngre Absolut inte alls ska kolla på sitta framför en skärm utan att det är mycket viktigt att kunna interagera öga mot öga med föräldrarna och så vidare för att utveckla mm. utvecklas. Alltså, grejen är, jag, jag tror att även för vuxna så, så, så är det skadligare att sitta framför, framför en skärm hela tiden än äh, att, äh, att använda alkohol eller marijuana i stora kvantiteter. Om man ska äta ärligt. Äh, alltså, vi vet inte vad det här har för för äh, Effekter på hjärnan Därför att vi är den första Den första Kan man säga Generationen som, som utsätts sig för det här mm. Så att äh, Att det har Rent äh, Fysiologiska effekter Det det, det vet vi mm. äh, Men äh, Sen, sen liksom riktigt hur långt det går och sen... En annan fråga som inte är helt oväsentlig. Den typen av forskningsresultat kommer de att diskutera så mycket eftersom så många människor idag är så äh, beroende av sina äh, skärmar. De lever via äh, sina skärmar. Äh, och det är, finns så otroligt... Äh, Stora äh, ekonomiska intressen i, i hela den här. Ja, äh, äh, äh, datorcivilisationen. Mm. Du kallar det vad ni vill. Så jag vet inte. Jo, alltså, det, det här var ju en. en... Det publicerades som nyhet då i The Guardian för lite mindre än en vecka sedan. Och sen i Sverige har jag bara sett att det är en tekniksajt som har tagit upp en notis kring det. Mm. För jag har hitta mer information också i svensk media men sen har det inte diskuterats nu mer. Mm. Så det kommer vi nog inte höra så mycket om. Uh, men det, det är som du säger, vi, vi, vi är ju som någon form av generation egentligen. Absolut, alltså, alltså både väl att, att tillbringa en stor av vårt liv genom eller som jag sa via en sån här jävla skärm och dessutom prata i mobiltelefon och så vilket jag menar uppenbarligen helt självklart någon typ av strålning utsätter vi oss för när vi pratar på sån här jävla parat det är inte min det är jag med? Ja, ja nu kommer du tillbaka Magnus Fantastiskt Alltså det är den här mardrömmen jag hade nat. Är... Du jinxade vårt program ja, det är illa ja, Jag ska slå sönder den här datorn Jag är så jävla trött på det Kan du inte filma det? Så Absolut det Så lägger vi upp det Vill ni sponsra Magnus med en ny dator Så gå in på radioframåt.se och donera så. Ja, det kan ju behövas alldeles uppenbart fan och få i den här. Får, får jag avsluta det lilla korta jag var inne på Absolut. eller vidare. Nej, det, är det jag vill säga: var att man, man måste också, om man själv har fått en frivilliga som man faktiskt värderar, så måste man också eh, applicera den på sina barn och andra människor i sin närhet. Att Man, man kan ge människor och sina barn redskapen. Det vill säga en, en trygg, kärkföruppostran, en förmåga att ifrågasätta saker och ting, att stå på sig själv och så vidare och så vidare. Men sen måste också den här fria viljan få, få finnas med där. För att jag vill inte göra mitt barn till en robot. Eh, utan en, en fritänkande människa. Eh, så tänker jag lite också där. Mm. Ja, så är det. Om, om han blir gay då? På, på, vad gör du då? Om, om min son blir gay eller min det alltså inte, åter... Detta faktiskt inte sagt för att liksom provocera, utan var, någonstans så, så... Jag vet inte. Alltså om, jag, om, jag, om jag har gjort det jag kan för att dem de värderingar och de tankar de, och så vidare som, som, som jag tycker är rätt och det blir så, då då får jag väl... Det är en svår fråga, men som, man, som jag känner nu så är svaret att då blir det nog en, en att, det, att barnet får gå, gå sin väg och jag går min väg och sen får det, får det vara så. Mm. Eh, sen om det är så att han eller hon eh, lever, på ett, lever på ett övrigt hedervärt sätt, det vill säga inte springer på, på gay pride och inte gör en grej av det, ja det är en annan sak. För att alltså... I, om vi kommer in på hela homosexuellt det, det, det var, så... det var liksom en dum, dum fråga från mig kanske. Men... men äh, hedvärt äh, svar från dig måste jag säga. Mm. Äh, det, det, det är väl ungefär så man får äh, hantera det. För att man, man... Man kan inte bestämma sina barns äh, liksom utkomst. Utan det... det, det är, och de är inte ens... Äh, de är inte ens egendom, utan de, de, de, de är någonting man har att förvalta och försöka göra sitt bästa, bästa för. Det är, det är den inställningen man måste ha som förälder det är det som de flesta uh, missar, tror jag. Jo, och där just den här, alltså och som jag sa, vi, vi kan ju ta det lite kort. Vad det gäller homosexualitet så mitt, mitt stora problem med homosexualitet eller snarare med homosexuella människor det är ju de som är utagerande, som bedriver den här uh, lobbyismen, som försöker tvinga samhället på knä inför deras egna idéer och så vidare. Och att vi på något sätt ska ha normupplösning för att de ska kunna uh, husera fritt. Uh, en man eller kvinna som är homosexuell och som uh, har levde så som de har levt genom tiderna uh, det är svårt att ens ha något, ha något att tycka om dem för att oftast vet man inte ens om att de är det så att säga. Mm. Och jag vill heller inte ha ett samhälle eller en värld där man köpjagar homosexuella genom gator. Nej, nej, nej, nej men samma, samma sak här. Liksom. Nej, men alltså, Det man måste komma fram till här och som jag ofta påpekar det är att det handlar om sexualitet. Alltså, det handlar om eh, att de här människorna av någon anledning eh, är sexuellt attraherade till människor av samma kön. Precis som att det finns människor som har sexuella attraktioner på andra sätt som, inte, som är liksom utanför det normala. Mm. Men de människorna behöver inte springa runt på stan och skrika efter rättigheter. Alltså, förstår ni hur jag menar? Jag, alltså, det handlar ju, om, jag, jag, det handlar ju jag, faktiskt jag om sexualitet. Precis som jag menar. Alltså, grejen är... Det är det som är så jävla osmakligt med alla de här jävla prideparaderna och, och, och sånt. För att, alltså, om, om, om vi nu säger att, att vi skulle... Uh, anordna en festival uh, och, och verkligen fira alla oss som, som uh, tycker om och gör det bakifrån. Liksom. Mm. Uh, hur, hur aptitligt är det? Skulle vara jävla ett Ja men alltså Det här. är som att någon säger så här: Men jag tänder på lack och läder, och du ska respektera mig för det. Varför då? Jo, nej, Varför? men precis. du får väl göra det om du vill, men du måste väl inte berätta det för mig. Men jag, nu säger jag göra, göra det bakom festivalen, eller, eller <fors> vi som... <fors> ja, Missionärsfestivalen, liksom. Ja, <fors> <fors> precis. Jag menar, och och det, ska ha, det ska vi ha en fest för. att Det, det här är vår preferens sexuellt. Mm. <fors> en gång om året ska vi träffas. Så vi förväntar oss att hela jävla... Uh, uh, och sen, det sen är helt klart sen ska vi upp. kvoteras in i brandkåren. Måste vara lika ja. många som illa bakifrån som framifrån. Ja, jag visst. Mm. Nej, men det är ju alltså, ja, alltså, absurd men det är den logiska rest konsekvensen ska vara så. Brandmän, liksom. men det måste ju vara en, en jämndelning eller hur? <laughs> en, en viktig helt... sak jag måste ta upp i samband med barnuppfostran, det är faktiskt det jag har hört från, från nationalister. Som, som säger att, att... Och det här är ingenting... Det kanske låter dumt, men det är något vi måste ta på allvar. Folk som faktiskt säger att de, de vill inte ha barn. För att de inte de, de, den värld de ser komma är så pass mörk. Och mm. de omständigheter som är... Men varför ska jag sätta barn till världen Som sen ska gå i ett mångkulturellt dagis Och som ska behöva växa upp Och leva, leva i det här och vad, vad svarar man på det för att oron är ju berättigad alltså, ja, Den är absolut, absolut berättigad Och det kanske är dumt att jag svarar som inte har några Nej det barn. är det inte, Men, för att du kommer få barn Ja det, det hoppas jag Du är verkligen. en av de som, som förmodligen uh, Precis är uh, uh, Den målgruppen som, som Magnus beskriver som, mm. som Alltså jag kunna... menar ju att Alltså jag förstår, oron är befogad, men den dagen vi väljer att inte sätta fler svenskar i den här världen, den dagen har vi det förlorat. Mm. Alltså, om vi inte ser till, om vi inte bildar familj och skaffar, jag tycker inte om skaffar barn egentligen, det låter så konstigt, men om vi inte gör det, då har vi redan förlorat, för då finns det ingenting att kämpa för. Då, då har vi gett upp. Då finns det ingen mening att leva längre. Mm. Ja, nej, det. det här är, visst är så, men, men uh... Um, känner, nej, ju just... sen, ja, alltså vad gäller på honom Jag måste bara säga det ge, ge dem allt Ni kan Det är ju det det handlar om man, man, man älskar sina barn så mycket Det finns ingenting Som Som, uh, som går upp mot uh, Att se denna lilla varelse Som Som uh, är så hjälplösa som er ens... Och sen så rätt för det så, så är de inte hjälplösa längre, utan de, de tycker att pappa är... på toaletten. Är... Det, det har faktiskt aldrig hänt, men så... Nej, just det, de tjuvröker ju. Skulle... jag skulle... Jag skulle nästan önska att mina döttrar rökte. Äh, men... men äh... Nej, istället får jag höra att liksom, typ, du, du är du huvudet och du är liksom, ofräsch och knäpp den här knappen i skjortan. Liksom. Det är Flashback och dina döttrar alltså, som skriver det här. Ja, vet jag vet inte. då Flashback? De säger också att du är knäpp. Jag tror inte på månlandningen. Ja, nej, okej. Okay. men alltså, det var inte det jag pratade om. Utan man får höra sådana här saker liksom, knäpp den knappen i skjortan. Liksom. Du, du är inte 18 år, liksom. Be. Um, eh, <laughs> men det är ganska skärmigt liksom. man, man får ta det som uh, det Men, men uh, Alltså uh, Skaffa barn Och ge dem allt ni kan liksom, På alla sätt och vis uh, uh, Läs För dem uh, uh, ja, Lär dem det ni, ni, ni kan Prata med dem, ge dem så mycket språk De kan, liksom. ge dem så mycket av era kunskaper Erfarenheten så ni kan. Um, det, det, det är faktiskt inte alla föräldrar som gör. Tyvärr. Att alltså, tillbringa tid med dem. Ja, men det är ju det, det jag menar. Liksom. Mm. Och, och engagera er i dem. Och och jag sen inte, säga... för, inte för mycket. för att, sen, sen kan det bli för... för liksom, eh, kan man uppleva det som kladdigt och jobbigt. och, och liksom en, en, så. Att det det där är ju en balansgång man, man får gå. Men, men vad fan... Uh, nej, satsa på det alltså, Lär dem musik uh, i, I den mån ni kan liksom. Och er grejer ni inte kan Se om ni har goda vänner Som kan lära dem någonting och... ja. Ja, Vi har satsa. faktiskt En, en Skype-lyssnare här Som vill ta Säga några ord på ämnet Så vi tar in kvällens sista samtal Okej okay. Ska vi se om det kommer igång här Um, jag hoppas det i alla fall Vi lär oss den här nya moderna tekniken Det är inte bara jag som <coughs> Det är inte bara min dator som är som Så, välkommen till radio framåt Vem är det vi har med oss? Mm, tjena, jag En gång till Alexander heter jag Hej Alexander, välkommen Tack så mycket ja, alltså. Jo ja, det är inte bara min dator äh, Om du jag sänker pratar. radion där som du har på För annars blir det Hör vi oss själva Sådär då ja. yes. Jo jag tänkte berätta lite Hur det är att köpa sin unge i ett Månghetningsdagiskt då Ja det kan vara intressant Ja, alltså det. ja det är ju så jag vet, jag vet inte om Om Om det är så många som bor ute i förorterna Som är nationella Man vill ju såklart Man vill ju såklart undkomma det men eh, jag har i alla fall hamnat i Tensta med min sambo och min eh, lila grabb på två år. Och eh, vi, eh, vi hamnade där då efter att vi hade, efter att vi, hade eh, vi var inneboende då, min sambos farsa. Och eh, så fick vi där och så och det, och det lät rätt schysst. Så jag, jag visste inte så mycket om Stockholm då heller. Det lät rätt schysst. Ja men fan, det kan vara lite skit i Tensta centrum, men ja, där borta, där ligger spångningar och det är bra liksom. Eh, så att vi flyttade hit. sen bor vi här. Och, eh, och just, just den där känslan då, för att han har kommit in på dagis där. Som eh, en viss del av personalen bär slöja. Eh, och han, han är den enda svenska dag, eh, ungen då på hela dagiset. Och den där frustrationen som man känner när man, man tänker lämna sin son just det där dagiset den, den, den går inte att beskriva alltså för att, <hör> hur fasen ska man kunna ursäkta ta oss borde nu ska man kunna känna någon form av trygghet med människor som inte ens till samma genetiska ursprung som en själv eller som inte, inte ens har samma värderingar som en själv vi fick fylla på en lapp fick jag, första dagen av inskrivningen där, fick vi fick fylla på en lapp då, om, om om han äter halal eller om han... Det var, det var en massa liksom... Så jäkla konstiga... Konstiga grejer då. <går> jag vet inte riktigt... Eh, som att det ingen av oss har bil. Jag var jag vara sambo eh, Så vi kan ju inte... Vi kan inte åka då... Det är inte längre i Båda håller på att jobba mycket och... och så här, eller jag och jag studerar på heltid. Medan min sambo jobbar. Eh, men vi känns lite fast här. Jag vet, jag vet inte riktigt. Men, men Alexander, jag, jag tror att vi har träffats här, um, för några månader sedan. Eller? Ja, absolut, absolut. Mm. Um, jag minns dig för att jag, jag, jag slogs redan då av hur, hur um, otrevligt jag tyckte det var. Liksom att. Um, eh, Alltså det du, det du beskrev. Inte, det var inte träffa dig. Inte alls i men, men, men liksom... Det du beskrev. Hur det alltså hade liksom hamnat i, i Tensta. Av alla ställen. Som ju är ett... Ett Av värsta sort. Så att... Alltså... Finns det inget sätt ni kan, ni kan liksom flytta flytta därifrån? För, för, för, ja, men det där är ju liksom inte svenskt eh, territorium, tyvärr, som eh, det ser ut idag. Så? Vi, har, vi har ju tittat på alternativ. Vi håller på och söker i, eh, via vår hyresrättsförening. Då. Mm. Så, eh, ja Det går inte så jättebra just nu. Vi, vi får ersätta ett mångkulträtt gett med ett annat, om vi vill då för Förvisso är liksom det andra gettot Lite bättre än det här gettot mm. eh, Men eh, äh, ja, Jag kan ju berätta om en händelse Som skedde över dagis nu mm. För ett veckor sedan Då hade vi köpt en ny vagn Vid eh, midsammarkransen då hade vi åkt eh, Till tunnelbanan och köpt en ny vagn mm. Den var, var jättefräsch Och det var liksom det var ingen där. Och dagen efter då När vi skulle lämna grabben mm med den där vagnen då och, ställ och ställde den vid eh, de ha bås som man ställer över vid dagis då. så skulle vi hämta grabben senare på, eh, på eftermiddagen där. då var ju det varit några killar som hade eh, slått sönder vagnen mm. allt, vi, allt, vi, allt vi såg liksom det var delar av den i en träd mm. eh, och eh, För då, då, det här var som mitt på dagtid alltså Ja, precis. Okay. Var det bara och, den vagnen eller var det? Alltså det var ju, det var ju, det var ju hela vagnen då i söndag. Men var det bara du, er vagn? Vad sa du? Var det bara er vagn eller var det här andra? Ja, det var bara vår vagn. Eftersom att vi, vi är de enda som arbetar här. Alla andra går ju på socialtjänst då, Så att de, de får ju bara gå mellan nio och tre. Så att han brukar alltid vara själv den sista timmen då. Och... Det är ju lite sorgligt att han får suttit men men alltså äh, äh, äh, äh, grejen är, Alexander, jag, jag vet inte vad du har för för uh, eller vad du har din, din uh, uh, sambo kvinna uh, har för för uh, liksom förutsättningar där. Men, men finns det någon ni kan liksom flytta tillbaka till? För att du kommer ju uppenbarligen från västkusten att döma av din uh, dialekt. Uh, och så finns det någon ni kan flytta tillbaks till temporärt. Um, medan men överväger att flytta ner någon på någonstans. Ja, alltså jag har ju försökt kolla på de möjligheterna. Uh, det finns en möjlighet men det är ju nere i oss, vi morsan ner i Göteborg. Mm. men, ja. men det, är ju, det är ju det jag håller på att studera och jag jag antagl kopplar i april. Så det känns det som att man är illa tvungen tillstår ut den här perioden då. Och okay. hur, hur lång hur lång är den som över till april? sen är det sen är anställning då på ett företag, och då kan jag då kan jag ta den där anställningen på, på ett annat företag som inte ligger här i närheten av nåt vi har ju pratat om det, Alexander. Och jag har ju sagt till dig också att vi, det här måste vi liksom försöka att lösa på något sätt. Så jag skulle vilja ta det här tillfället att kasta ut till alla våra lyssnare att om det nu finns någon som har något att erbjuda eller som känner någon som har något alltså vad som helst, det är ganska många av er som lyssnar och som vill hjälpa en, en, en svensk familj att faktiskt komma ifrån det här. för det här är så pass allvarligt att, att det måste flyttas på så alltså det finns inga alltså strategier för att få det att fungera det finns inte, för som Jonas sa, det här är ockuperad mark um, så finns det någon sån så hör av er till Radio Framåt så att vi kan vidareförmedla kontakten. Så ska vi kunna kanske visa att det finns solidaritet levande kvar här. Mm. Mm. Och, och sen, Alexander, jag, jag vet inte exakt vad du utbildade till. Det kanske du vill, vill säga så här i, i radio. Det, det kan jag förstå. Men, men det... är kan inte vara liksom omöjligt för dig att flytta tillbaka till, till västkusten ett halvår eller någonting och, och liksom kolla upp en utbildning där. för att, alltså, Vad du gör genom att bo i Tensta med uh, fru och uh, litet barn är alltså, framförallt så, så utsätter du din, din fru uh, eller din, din tjej, uh, uh, för, ja eller mamman till ditt barn vad du vill för, för, för, för fara att, äh, att bo på ett sånt ställe jag, jag kan säga som så här i alla fall att äh, varje natt som jag går och lägger mig så ligger jag tänker på det här att är det verkligen verkligt, liksom, har jag verkligen gjort rätt alternativ eller rätt val då att jag flyttar till äh, till Tensta då? Jag, jag, ibland går det till mig så långt att jag ligger och gråter liksom, att jag, jag kan inte min sån en trygghet Uh, uh, alltså du, du, du... Men le, lev inte med det Ta dig därifrån Och ta mm. du, du är familjefar Du är ung, jag har träffat dig um, Vet vem du är Och du är en ung grabb Men, men, men du är ändå vuxen ta, ta din grabb Och eh, din kvinna Därifrån så snart du kan mm. Det bara det. det borde finnas något alternativ så. Vi, vi borde få något Ja, men det gör inte alltid, men det är ju inte så att ni, ni kommer att liksom behöva svälta och, och, och sitta och tigga på, på, på Stockholms gator eller, eller i Göteborg. Utan det där är alltså det är ett farligt ställe faktiskt äh, till du, du har ju konstaterat det själv och det, det kan komma betydligt värre grejer äh, som inte ens ska liksom, spekulera kring men, men som du nog kan räkna ut. Ja, men Det handlar ju som Jonas säger, det handlar om att fokusera på själva, <coughs> själva den frågan att försöka eh, ta sig därifrån på något sätt. Och som sagt, finns det någon som har ett alternativ, om än bara Vi har redan eh, en lyssnare som har tagit av sig med ett alternativ i Stockholmsområdet eh, Perfekt mm. vi, vi... Men vä alltså, vänt, Vänta inte på det för att du skulle inte du skulle, inte, alltså, skulle aldrig förlåta dig själv om någonting händer En uh. grej som jag har tänkt på Uh, som jag tänkt på först nu då när jag flyttar till uh, tjänsta, Det är att uh, ständigt så efterlyses det liksom, att man ska ställa upp ett samhälle, för samhället och man ska liksom vara en, uh, en, en, en trolig medborgare. Men uh, varför ska man ställa upp ett samhälle som inte ställer upp mig själv? För jag menar <coughs> det, det är ju som, uh, som, som alla brott och incidenter som har varit ute i tjänsta nu. Jag har sprungit ut, jag har ingripit, jag har... Jag har uh, jag är involverad i olika, olika samhällsprojekt här, typ som grannsamverkan och lite annat. Och, det, det, är väldigt, det är väldigt konstigt att man, man måste göra saker hela tiden. Man får ingenting tillbaka ett man säger så. Alltså det intressanta är ju att, att det är som Jonas sa tidigare, det, här, det vi pratar om är en, en, en enklav. Det är inte Sverige du bor i, tyvärr. Och det här, de som lyssnar på det här och tycker att massa kan tänka på det faktum att om vi inte lägger in en överväxel, om vi inte gör mer än det vi gör så kommer Sverige se ut så sådär. Mm. Nu är det en klaver, ja, vi kan alltså, fortfarande precis. stoppa det, men det kommer se ut så där i hela landet. Och det är och det därför det här samtalet är så flyt. viktigt. För att det här ger en inblick i framtiden. Alltså det är, mm. Och det är, det är andra svenskar som lever så här. En del som lever... Alltså bättre än så här men i invandrare-dominerade områden. Tensta är ju ett väldigt extremt exempel. Um, och det, det här blir vanligare för varje dag. Och med den politik som förs nu. Med hundratusen nya inflyttade varje år. Plus alla de barn som föds av icke-svenskar. Um, så ser vi ju... Ja, det här kommer vara verklighet för de flesta svenskar inom 20 år. Alltså, äh, alltså, Grejen Alexander, du, du vill inte att din hustru ska bo där. För att hon kommer att bli äh, skändad, trakasserad. Uh, de, enda, de enda som jag vill ska bo är det politiska. <laughs> Faktum är att du skickade skickar in okay. en inbjudan till, till samtliga polit, politiska partier uh, för ett par månader sedan. Det var precis när jag flyttade till Ja, ah, Det var kanske ett halvår sedan nu, Så uh, skickar skickade in en inbjudan då om att uh, för det, det hade skett en massa upplopp och uh, skottlossningar och mod och sånt. Där, ja. Och skickade in inbjudande till, till alla politiska partier där jag, jag erbjuder dem och, och vistelse liksom i vår lägenhet med mat och allting krimat. Allt som var gratis under en helg så de fick se liksom vilken verklighet som de har skapat. Moderaterna hör av sig och de skulle, höra, de skulle vidarebefordra mitt mejl till Riks, men sen blev det tyst. Mm. Så att lika som de säger inkräktarna är de också bara tyst. Svenskans var de enda som faktiskt var intresserade av att, av att hjälpa. Liksom och... mm. Men men då, då har du liksom bevisat det på en grej att uh, nu, nu har du uh, ni är inte gifta men jag säger ändå fru och barn att uh, ta hand om här. Och du vill inte att uh, grabben din ska, ska Uh, växa upp och bör böta varje dag och uh, uh, vara allmänt trakasserad eller att liksom uh, uh, ja, din uh, kvinna ska kallas för spännehora och, och sånt eller ännu värre saker så att uh, stick, stick därifrån det, det är faktiskt ja. det enda råd jag kan ge er uh, vi kan inte sticka ifrån hela det mångkutreda samhället men du kan göra dig själv och din familj en väldigt uh, grundläggande tjänst genom att uh, sticka från uh, Tensta. Mm. Mm. Då får vi hoppas att inte Sverigedemokraterna får mer makt då, så, att, uh, så att de sprider ut sig. Så de integreras i Lidingö och alla andra ställen också. Då har man ingenstans att bo. Mm. Nej, det, det är helt sant i den framtids. Uh, men det, det, är lite, det är lite skit samma. Just nu, för din, för din ja, del, så tycker jag att ja, det där låter det väldigt uh, liksom akut faktiskt. Att, uh, uh, att bo som du gör, som, som, uh, som är som svensk och dessutom. Uh, men där ser man också typisk, typisk nationalistisk svensk aktivist. Trots att det är akut, och trots att det är en själv det handlar om, så fokuserar man fortfarande på hur vi, hur vi ska arbeta politiskt för att förändra allting. Mm. Uh, så att det, är ju, att det är ju hedervärt. Men som säger, ja Men nu handlar det som sagt om att försöka ordna det här. Och som sagt, vi får väl se om vi kan få hjälp av våra lyssnare. Och ja, du, du ska som man bara liksom, mm, se till att ta, ta kvinna och barn därifrån. Skydda dem, för det kan du inte göra där med bästa vilja i världen. Okej, okay, uh, vi ska börja avrunda där. Tack uh, Alexander för att du ringde och hoppas verkligen att allting löser sig och att uh, de lyssnare som kanske har några alternativ uh, hör av sig så att vi, vi kan hjälpa varandra. Tack så mycket. Hej då. Hej Hej. Hey. Så, uh, det är en uh, jobbig inblick i verkligheten. Um, men, det är obehagligt, ja, man, man blir så illa till av det där Men uh, vi behöver påminnas om verkligheten gång efter gång mm. uh, Det är lätt uh, att man fastnar i sin lilla bubbla Annars kanske inte vi som följer nu utvecklingen på nära håll Men det, risken finns ju alltid vi behöver vår lilla dusch av masochism också. Och sen är det ju så, man har ju ordnat det för sig lite grann i den mån att man inte utsätts för det på det sättet. Jag menar, rent intellektuellt så kan jag ju förstå allting och se allting och så vidare. Men tack och lov så upplever man inte på det sättet som Alexander gör. Och det där är också en sak som jag har tänkt på förut, som att när man växte upp jag bodde i ett ganska mångkulturellt område Man gick i skolan med invandrare och så där. Då konfronterades man med den här Vidriga mångkulturen varje dag ja. Sen när man började arbeta Man kunde ha råd att köpa sig En lägenhet eller så i ett relativt svenskt område Um, då, då slapp man ju möta det där Då hade man ju bara sin inrutade vardag Med arbete, sen hem Och liksom käka och pussa på och så där. Men där har du ju en av orsakerna till varför Den här processen av att bilda En opposition går lite långsamt Det är ju för att, att många kan Man kan fortsätta förneka Och fortsätta ha eh, Ha så att säga Skygglapparna på mm. Jo precis Um, vi ska börja avrunda här Det har varit en uh, intressant kväll Med intressanta uh, samtal och ja, det, Vi har ju massa saker vi egentligen skulle kunna tala om också Det är som vanligt uh, Tyvärr har vi bara möjlighet att sända en kväll i veckan I dagsläget uh, Vill ni hjälpa till att driva radio framåt, uh, framåt uh, Utveckla och se till att vi överlever framförallt Så går det bra och är jättetacksamt om ni vill hjälpa oss med en liten ekonomisk donation. Gå in på radioframhåll.se, klicka på Donera. Där kan ni också bli månadsgivare vilket underlättar jättemycket för oss. Och om ni vill se till att det blir riktigt effektivt så skicka hatmejl till Don Eriksson. Och säga att det är lat jävel. Nu vill vi få valuta för, för pengarna här. Vad vill du komma någonstans, Jonas? <laughs> uh, ja, ungefär det. Ja. Precis som jag sa. Jag, jag uppmanar alla till att uh, <laughs> ha dig. Ja, ja, det känns bra. Vi har ikväll haft lyssnare framförallt i Sverige men också i Tyskland, Frankrike, Schweiz Amerika, alltså United States of America Danmark Norge Belgien Ja, där slutar listan men det är vi, så illa pinkat. Då får vi säga både Danke, thank you. Vad säger man på, säger man på franska? Uh, merci. Merci och belgiska har jag ingen aning om. Nej, men det är någon blandning, det är franska också där. Det är, möjligt wow. att de förstår vad vi, det är möjligt att de förstår vad vi säger med tanke på att de lyssnar. <laughs> jag har också I en känsla av att det är svensktalande personer <laughs> eller kanske till och med svenskar i de här områdena. Men det är kul. Och Jag kan säga att vi publicerade det på vår Facebook-sida tidigare men Uh, I september månad så hade vi alltså Lyssnare på alla världens uh, I alla världsdelar och i totalt I 21 olika länder Om jag inte minns fel uh, Det är intressant och kul um, Vi är tillbaka Nästa måndag Blir det på vår vanliga tid Alla ni från olika länder Så lyssnar Om ni kan skicka in bilder På er själva nakna I respektive länders uh... <skratt> Som bevisar nationaldräkt så inte natio så vi får inte, no, inte, inte för mycket liksom. det kan vara en obeklädd eller vad som liksom <skratt> kan, <vara, skratt> kan vara naken <skratt> under kläderna <skratt> <skratt> eller okej okay. ja Jonas fortsätt nu så, eh, så kommer eh, Dan att eh, publicera detta måndagen vad sa du nu 22 oktober 20. ja visst mm. <skratt> Det här är alltså varför vi försöker sluta vid 22. För sen blir Jonas trött och då börjar han svamla av nakenbilder. Men det är som man får leva med. Ni som lyssnar i efterhand, skriv gärna ändå på Twitter med hashtag Radio Framåt. Det är kul att se vad ni tänker om det vi diskuterar och om programmet. Och glöm inte besöka RadioFramåt.se. Vi försöker uppdatera bloggen så ofta det går. Och det går bra att ringa till det här numret också när vi inte sänder. Då har vi en telefonsvarare där ni kan lämna ett meddelande om ni förderar det framför att mejla Och då ringer ni alltså på 08 51 97 00 00 Och vill ni betala lite extra för att se Magnus och Dan nakna i bastjolar Så, så <laughs> får ni, ähm, jag ringde numret och, och sen har jag Då ringer ni på 071 53, ja <laughs> Ni som var med på 07-1-tiden, ni vet vad jag menar. Nu har det bytts ut mot internet. Nåväl, 22 oktober 1930 är vi tillbaka. Då har vi massor att snacka om. Kanske till och med en gäst. Det får vi veta i veckan. Vi kommer att avsluta den här sändningen som sig bör. Hur kommer vi att avsluta den, Magnus? Vi kommer att avsluta den genom att spela den lilla Trudelut som vi härdana efter kommer använda för att spela för att avsluta radio framåt, Och det är den svenska nationalsången. Så på återhörande.